A vállalásomnak eleget tettem, ezt lehetővé tette az Úristen, a Szerencse és a Civil Rádió, nem pontosan ebben a sorrendben. Ma a 2018, április 13-a péntek van, igen, 13-a van és péntek időnapja. a Sojtottam ma sokat valósulhajtani. Az, hogy a 8-ai eredmény nem azt tükrözi, amit én szerettem volna, Attól még a dolgomat elvégeztem, és elvégeztem azt a dolgomat is, amit gyászmunkaként, vagy feldolgozása kétpár az örömnek, meg alá aláhúzandó, el akartam végezni. Ez persze szorosan hozzá kell, hogy kapcsolódjon a mai műsor, amelyben rövidesen felhívom Filipov Gábort, aztán Navracsis Tibor következik, majd Karácsony Gergely, Bácskai János, <coughs> Dobrev Klára, Iván Júlia és Gulyás Gergely. Hogy felveszik, e nem tudom, hogy mennyire fogok beleférni ebbe a három órás keretbe, azt sem tudom. Ez minden esetre egy koncentrált jelentésnek készül egy árbockosárból, a misra 14 éven óliaknak nem, felette is csak korlátozott mértékben ajánlott. Miután egy maratont futottam, és én nem tartozom azok közé, akiket fel lehet úgy pumpálni, hogy újból nekifusson egy maratonnak egyből másnap. Ezért szeretném elmondani, hogy én mit gondolok a jövőről, mármint adásilag. A jövő héten egyáltalán nem lesz élő Kejfe Jöncsi. A 23. hétfői műsor nagyjából 8-ig vagy 4-9-ig tart, mert utána el kell, hogy menjek. 24-én lesz műsor, 25-én nem lesz élő lebonyolítású műsor, 26-án lesz élő lebonyolítású műsor, 27-én pénteken nem, szombaton és vasárnap egyébként sem lenne, és nem lesz 30-án hétfőn sem, mert ott egy ilyen bonyolult ünnepi sorozat van, hiszen május 1-e hétfő vagy kedd az ünnep. Így aztán abban lehet számolni, hogy húzamosabban itt a mikrofon mögött május 2 másodikától leszek, ami akárhogy is nézzük, egy, kettő, hát egy ilyen két és fél hegyes, ki, hegyes hetes kihagyás. Uh, sohajtozni is fog, meg időnként a Freud is beszélni fog velem, tehát hetes helyett hegyest mondok. Má is másodikától folytatjuk, egészen Feltételezésem szerint Pünkösdig, ott kimarad majd két műsor, 22-én és 23-án, és aztán egy rövid menet lesz, 24-től egészen június 1-ig, hogy aztán hosszú szabadságra menjen az élő lebonyolítású kejfejön, és talán azért, hogy a civil rádió önök, itt az úristen kihagynám, visszavárjanak. Ez azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel szeptember 10-én vagy 16 án az vasárnap, 17-én kezdtek.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 Jó reggelt kívánok! Ma 2018. április 19-e csütörtök van. 8 és 9 óra, 8 és 9 óra között Filipov Gáborral készült interjúkat hallgathattak meg. Előbb a március másodikait. Ez most hülyeség volt, nem, nem már, de jól beszéltem. Jó reggelt kívánok! a 2018. április 19-e csütörtök van. Felvételről szól a műsor. 8 és 9 óra között Filipov Gábort fogják hallani. Előbb egy március másodikai, majd egy április 13-ai interjú következik. Jó reggelt kívánok, ma 2018, április 19 egy csütörtök van, nagyjából fél kilenc lehet, illetve hát negyed kilenc múlott, mert Filipov Gáborral meglehetősen röviden beszélgettem, így aztán felkonferálnám azt az interjút, amely április 13-en készült vele. Ma nagyjából hetes percük lesz arra, hogy betelefonáljanak bármilyen ügyben. 0614890999 és 0630677161. Ma 2018. április 13-a péntek van, és 9 perccel múlott reggel 7 óra. Hogy én csak hozzád tartozom Úgy bizony Kételkedni benned épp úgy Nincs okom, gondolom És amíg, ha mégis rossz a hangulat Titkát pontosan tudod. Kerek, 6 percük van még, 061 489 -099 és 06 hat ez az ismétléskor nem lesz már mérvadó, 061 489 -099 és 06 Azt meg lehetne kérdezni a karácsonygergetől, ha nem haragszik meg érte, hogy esetleg a Juhász Péter nem jutott az eszébe mandátum szerint. Halló. Azt hiszem, hogy ez képtelenség, ő nem mondhat le a Juhász Péter javára. De lemondhat, jogilag lemondhat, nézzen utána. Bocsánat az órás. Elnézést a párbeszéd és az MSP listáján, hogy lehet lemondani egy más pártban levőnek? Ha fölveszi a mandátumát, akkor bárki javára lemondhat. Ha nem veszi fel, akkor... Jó, maradjunk abban, hogy ezt megkérdezem a Filipovtól és ha a Filipov azt mondja, hogy lemondhat bárki javára, akkor így van. Ha meg nem, akkor kiderül, hogy melyik ügynek... Köszönöm őnek, melyik is a... elnézést az a zavarásért Nem zavart. Kell a szellem, de kell még más is. és is. kéne tenni egymás életi. Igen, mennyit szeretnénk mondani, hogy köszönöm a jó kis beszélgetés műsorokat. Jók voltak, jó pihenés a jövő hétre. Köszönöm. Okosakban kéne ezt is, azt is tenni még. Ha az ember, meg nem állhat semmikét. Kell az ellen, de kell. Nem mondtam, hogy amennyiben az ATV nem változtat a döntésén, akkor az ő rendelkezésükre állok május végéig. Ó, kéne tenni egymás élmény. Még három percük van. 061 489 és 063677-1161. gyere velem rózsát szetni,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 sugárt. Távolban jön a felhő, meg utolér. Fehére festi, az medő, a zöld bedőt, hol van a céli szél? Ez a világ soron nincs mit tenni, elfordítom Helyem Kicsi gyere velem Csókot csenni Még van szerelem Megy az idő Ugye nincs mit tenni Elfordítom. Egy telefon még belefér 061 489 099 És 06-3677-1161 Készen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 Kicsit gyere velem csókot csenni, kicsit gyere velem csókot csenni. most kell szerelem. You were a good lad? Filipov Gábor, akitől szintén elköszönök. Nyilvánvaló rá is az olatkozik, mint az összes többi vendégemre, hogy szükség esetén, ha ő jelentkezik én -e mindenképp, ha így jelentkezem, majd ő eldönti rendelkezésre akar reállni, de az a heti rendszeressége, ahogy eddig rendelt velünk nekünk nekem, az véget ér. Kezdjük a hallgató kérdésével, karácsony gergei lemondhat el Juhász Péter javára a mandátumáról. Nem.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 És csak azt akartam mondani, hogy, hogy mindebből, illetve a közös történelmi, illetve a, a különböző történelmi sérelmekre épülő identitásokból olyan, olyan törzsi háború, ez ugye Tamás Gáspárnikos kifejezése, hogy ne lopjam el a copyrightot, olyan törzsi szembenállás alakult ki, és egy olyan polgárháborús mentalitás, amiből mondjuk nehezen lehetett volna elképzelni másfajta kimenetelt. Azt, hogy ez ilyen durván megy és ilyen gyorsan, azt mondjuk talán kevesen.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 Nicse vezette be a 800-as évek utolsó harmadában a korszerűtlen elmjelkedések fogalmát. Én ezt most nagyon sokszor, vagy nekem nagyon sokszor eszembe jut most ezt, hogy amit te csinálsz, amit én próbáltam csinálni sokkal rosszabbul, ez, az valahol korszerűtlen, most ennek nincsen ideje, úgy látszik. És ezt mindenféles értettség vagy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 Ahelyett, hogy elkezdjük ekézni a tudatlan vidékieket, mert a nem tudom kiket, tudomásul kell venni, hogy ennek a politikának ma a városiak, a megyei városok körében, a diplomások körében mindenhol többsége van. És ez igazából Jó, de szóval most nem tudom, hogy mi, el, mi, mi rosszabb, vidékinek lenni, vagy korszerűtlennek? lennek? Hát ebben nem foglalni kell, mert ennek olyan sajnáltatás <gül> íze lenne. Nézd, a, a, én utoljára gyerekkorom, szabad most egy ilyen három perc személyes monológot? már ott el, ott a vége is.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 Gondolat, és mert fontosak, hát elmondom neked, megtanulhatod, le is írhatod, mert meg kell jegyezned. Könnyű, mint az egyszer egy mond utánom. Egyre jobb, hogy itt maradsz néha nálam. Két szerad ki és a bátran még egy harmadik! Jól leggelt A helyzet az, hogy ritka szerencsés valaki vagyok, abból adódóan, hogy szerettem volna visszajönni és jelenteni az árbóckosárból, amely tevékenység egy orientáció lett volna az április nyolcadikai választásokat, illetően független attól, hogy amikor beültem az árbóckosárba, akkor még nem tudtam, hogy április 8-a vagy 15-e vagy hagyadika lesz, amikor ennek a folyamatnak vége lesz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 és azon gondolkodom, hogy a hátra levő részét az életemnek mivel töltsem, amiben benne vannak a szeretteim, amiben benne van a munkám, amitől emberré váltam. Ugye én a munkám révén álltam két lábra, és ennek megfelelően szemlélem a világot, benne az, hogy mi dolgom van. Én az április 8-ai eredménynek nem örültem, én nem oda szavaztam, de egy tízes kállán tízesre vettem tudomásul, gratuláltam a győztesnek, beleértve önt, nem írtam azt, hogy részvétem a vesztesnek, mert nem akartam jó pofa lenni, és ezen a héten nem is voltam jó pofa, mert nem gondoltam volna, hogy aznak kell lennem. Sajnálattal néztem, ahogy a vesztesek nem gratuláltak a győztesnek,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 Pont egészen véletlenül már azt követően, hogy kiderült, hogy a magyar nemzet és a rádió ö, jobb létre szenderül, még a hírtévén szemtanúja lehettem Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatójának,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 mert nincs benne kérdés. Iridlem. Ezek, ezek után nem mered megkérdezni, a kérdés. Nem tudom, van egy táv folytás keresztül. De nem fogom megfojtani, kicsit le, de nem azért, mert uniós biztos, az biztos nem szeretnék lenni. De hogy nem élít, annak vannak előnyei. Hát nézd, nem tudom, tehát igen, biztos. Uh...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 Én de? nem voltam baloldali, és nem voltam jobboldali. Én azt, azt gondolom, hogy nekem azért van helyem, vagy azért volna helyem a közszolgálatban, mert ma kizárólag pártos módon ítélnek meg olyan dolgokat, amiket nem lehet. Egy centiméterre vagyunk, Navra úr, attól, hogy az időjárás jelentés jobboldali és baloldali legyen. Nem is biztos, hogy megvan, mire ez egy centiméter. Én emlékszem arra, amikor egymással konkuráló időjárási jelentő cégek között ha nem is kimondottam, de rejtettem ez alapján válogat. De én szeretnék politikai menedékjogot kérni. Érte, én értem, én értem. Én ezt értem. Hát, nem tudok mit mondani. Tehát ez, ez most jelen pillanatban nem így van. De ez nem zárja ki ezt, hogy jövőben ne így legyen. Tehát, vagy, hogy jövőben tanácsod? így legyen. Mit csinálja? Nem, nem vagyok, én a hazabölcsad, de hát Ferenc volt, és már. Midesztúva. De azt, az, azt, azt mondja, mondja az és az... egy kicsit érezhetem magamat, nem olyan nagyon rosszul, hogy amit elmeséltem,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 Temélyesen, az írásét természetesen ismerem. Tehát, de. És, és én ezzel csak tegnap vagy ma reggel értesültem erről az egészről. A, én, én nem tudom, én nagyon-nagyon tisztelem és nagyon-nagyon becsülöm Csikánatilát. Tehát nem tudom, hogy ő, ő hogy érez most ezzel kapcsolatban, én azt ott együtt érzek vele, akárhogy is érez. Szerintem ő egy.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 De mit csinál akkor, hogyha erre a listára úgy kerül, hogy abban az önosztálytársai a részesek? Ezt hát, nem értem. Kik az osztálytársaim? Kik az osztálytársaim A miniszterelnök úr, aki beszélt ja, 2000-es hát 2000 soros ügynökről. És de nem, azt, ő állít, nem ő mondta ezt a listát, én érintem ezt a figyelő állította össze, nem? Igen, de maga a Fidesz és Hidvégi Balázs nem mondta azt, hogy ők ettől elhatárolódnának. Tehát arra hivatkozni, hogy ez itt egy mit Máriához köthető lap, és semmi közel nincs a kormányhoz, hát ha megenged egy nagyon rövid kifejezést, akkor azt mondanám, hogy az álságos. Ja, ezt... nem tudom mondom, én, én ma reggel láttam ezt a hírt, meg, meg nem láttam még a listát, én azt tudom mondani, hogy, hogy ö, nem tudom hogy sikáltani, hogy milyen kontextusban szerepel, én maximálisan egy százalékig bízom Szikánatilában, és tisztelen sikánat. Úgy szerepel, Nem hogy több több száz, száz, itt van előttem az újság, több száz sorosnak, illetve az általa pénzzel szervezeteknek dolgozó embert tudunk azonosítani, mint a milliárdos egykori bizalmas, a kikocsokta, mekkora lett a magyar hálózat, és teljesen találomra, egy újságírónak nehezen nevezhető ember, mert hát családi András, hogy a pont húj jegyezzük meg a nevét, olyanokat is belevet, akik már meghaltak, és teljesen találomra lett válogatva, hiszen ha 2000, akkor legyen 2000. Csak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 a vagy a figyelő kellene megbeszélni, tehát én végig nem szeretnék egy olyan helyzetet. Ezt én de magáról, magáról és... a listáról az osztályfőnök beszélt. Először valamint arról, én, hogy... Nem há... tudom, tehát így el, hogy nem tudom, hogy milyen kapcsolat van az osztályfőnök, ahogy ön nevezi, és Min a listra tartalma között. Nagyon, nem jel tudom, nagyon jelentős. Tehát... Én, én, nem, én nem tudom, én nem vagyok ennyire részt, hogy ezt így meghatároznám, hogy nagyon jelentős.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 a középpontjában áll. Több. Igen. Ennyi. Nincs. Jo, Nincs. Hát én nem változtatok az én mondani valóban. Az én véleményem. mert Attila. Attila lehet bármi én ő személy, én Azokért tudok garantiát vállalni, akiket személyesen ismerek. Csikár személyesen ismeret. tehát Attila akármi lehet az életben, mivel én őt személyesen ismerem, azért azt tudom mondani, hogy az biztos, hogy akár akármi is, meg akárhol van, meg nem tudom. Én bármikor, ha engem felhív, hogy segítsek, támogassam, bármit csinálják, én azt fogom tenni. Ha kell, kiállok mellette. Nyilvánosan, ha nem kell, nem állok ki mellette. Nyilvánosan, másnak nem, nem, nem tudok most ezzel kapcsolatban mondani. Tehát ez tényleg olyan, azokat kéne megkérdezni, akik,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 Hogy én, ha valamivel nem értettem egyet, akkor én ez az utolsó csak így küzdöttem. Ha megszületett a döntés, akkor, akkor igyekeztem ahhoz lojális lenni természetesen. Mert csapathoz tartozni, az, azt is jelenti, hogy az ember elfogadja az általán nem megkérdőjelezett vezetés vagy többség döntéseit. Áll vagy ül? Most ülök. <gül> akkor nem kell megkapaszkodnia, mert van egy nálam is cinikusabb. Tudja, hogy mit írt sms -ben? Igen hogy lassan önnek is egy másik személy garanciájára lesz szükség. Ja, igen, igen. Ezeket nagyon szellemes dolgok, amikor az utcán is megállítanak engem, és akkor érzem a, a belülük kibudjanó kárörömet, amikor megkérdezik, hogy nem félek-e. És akkor ilyenkor mindig arra gondolok, hogy ez ilyenkor ő a saját frusztrációs mennyiségét akarja csökkenteni, mert akkor, akkor oké, okay, szívesen leszek terápiás kutya.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 Nekem ön jutott, mint tanár, én azért nem vagyok ezzel nagyon elégedetlen. Ha Orbán Viktornak nem lehetek a tanítványa, tudja, amit legább elmondhatom, hogy az ön tanítványa lehetem, és én erre egy tízes skálán tízesre vagyok büszke. De ön meg tudja nekem mondani, hogy az a szöveg, mely szerint a választásokat az állam és kormánypártok anyagi forrásainak jelentős átfedése határozta meg, alássa jelöltek lehetőségét arra, hogy egyenlő feltételek mellett versenyenek, ami persze egy hosszú szövegnek a része, ahol ön meg tudja mondani, nem pontosan erre, vagy bárhol máshol, hol van az a rész, amit ön komolyan vesz, mert az jogi,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 de azért ez abból a szempontból valóban problémát jelent, hogyha kezd megszűnni a, a kommunikáció a különböző egyébként egymással érte emberek között, vagy csak egymástól elszigetelt sajtótájékoztatók sorozatából áll a, a kommunikációs lánc, akkor, akkor az bizony hosszú távon problémát. De gondoljon abba bele, hogy egy orvosi konzílium átvenni annak a hangvételét, ahogy ma Magyarországon beszélnek, hát meghalna az összes beteg.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 Bokorni Zoltánnal a beszélgetést, amit aztán azért kellett abbajni, mert egy szerettének kellett elmenni születésnapi ajándékot vásárolnia. De felidéztem neki azt, amikor azt mondtam neki hangzatosan, hogy szeretnék híd lenni a bal és jobb oldal között, ez még a szikretmen botrány idején volt, nagyjából egy tucat évvel ezelőtt, vagy talán még régebben, és akkor elmosolyodott a pokol, egyébként egy nagyon baráti hangú beszélgetés volt, és azt, mondtad, látod, azt mondta, látod János, mennyire igazam volt?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 azt még egyébként én sem tudom, hogy mi miatt kell agódni. Ezt csak és kizárólag azért mondom, mert most egész kivételesen án vérvételen leszek, amire egyszer a nagyon jó indulatú hallgatóságom azt mondta, hogy miért nem megyek később, hol mindenki tudja, hogy vérvételre korán kell menni. Ez egy szűrővizsgálathoz kell, tehát még mielőtt azt kérdezni, hogy nagyja a baj, nem. Azt követően pedig a sarkamat viszem el, az egyik legjobb, ha nem a legjobb magyar ortopéd orvoshoz. Úgyhogy amennyiben megengedi, és belefélek még a táncrendjébe, akkor én a május 4-ét ajánlanám, amikor képzelj el, hogy 5 órakor el fog ballagni a lányom. Délután 5 órakor, remélem é. nem hajnalban. Délután, igen. El, Jó, jön. Jön. igen. igen. Jó, akkor majd, majd akkor is fogok. már előre nem mindig gratulálni, de azért majd. Mondjuk emlékezzünk meg róla az életszínél szóban. Meséljünk, meséljünk május 4-én életszíni történeteket egymásnak.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 A műsort az uglói önkormányzat támogatja. Sajhajtottam. A gólom alappal, zóga az eső legalábbis ott, ahol én vagyok. Jó reggelt, nem veszed föl. Oké, okay, jó, jó, rendben, akkor mindegy, akkor a másikra hívlak. Csak minden másodpercért, Kár. Sokszor láttalak a tévében, én most nem egy ilyen beszélgetést szeretnék veled üzni, beleértve, vagy folytatni. Beleértve, hogy sohasem jó, hogyha az ember az elején valamit mondott, majd a végén állapítsák meg, hogy amit tervezett, az valóra vált-e. Néztelek téged vasárnap este, vagy hétfő hajnalban nem volt jó látni, és akkor azt tudom neked mondani, hogy ha lehúztam volna a hangot, akkor önmagában nem volt jót téged akkor látni. Hát, figyelj, nyilván a választási eredmény az messze maradt a várakozásaimtól, az enyém, az én személyes várakozásaimtól is. Az ott eltelt néhány nap, az ember ilyenkor sok-sok kérdés volt ezt magának, Ezeknek a kérdéseknek egy részére nekem van saját válaszom, hogy jó válasz, vagy rossz az, az persze ez egy kérdés. De azt a kérdésről teszem magamnak, hogy, hogy uh, amit tettem, azt uh, többé-kevésbé, hogy mondjam, jól tettem el a szónak abban az értelmében, hogy, hogy az eredmény isletében is, is ugyanezt csinálnám, akkor, akkor azt kell mondjam, hogy igen. Ezt nem teszed jó. ezt nagyon rosszul teszed, mert Lázár Jánosnak volt egy mondása, amely azóta, és senki nem idézte, még zseniálisabbá vált. Ő annak idején azt mondta, rendszeresen említette, hogy helyén nem Budapest. És ezt ugye avval kapcsolatban mondta, hogy ő itt dolgozik, de helyen él. És hogy ez mennyire így van, ez ugye bekövetkezett valamikor február végén. És aztán egy egészen másik arcát mutatta az ország helyel együtt április 8-án. Lázár János döntött. Habár húdmezővásárhelyen maradt, mint lakos, Budapestet választotta az életét tekintve. De zugló polgármestereként megpróbáltad az országban, és ami zuglóban sikerült, az országban nem sikerült. Igen. Óriási kérdés. Hogy a jövőben te az életedet zuglóban képzeled-e, vagy az országban, de ez most nem annak a kérdése, hogy mi az ambíciód, hanem, hogy mi való neked, mit ismersz jobban, és a mi való neked, az most nem egy lekicsinlés, és nem azt jelenti, hogy később ne lehetne, nem, lehetne, má, nem lehetnél máshova is való, de ahogy zuglóban nyertél, úgy az országban vesztettél, ahogy a saját otthona buktatta meg Lázár Jánost és az ország felemelte. Ennek a kettőségnek a megélése nem annak a kérdése csupán, hogy jól cselekedtél-e vagy sem, hanem hogy vajon megfelelő úszás nemet választottál akkor, amikor tudtad, hogy nem tudsz gyorsúszni, de engem le akartál győzni száz méteren. Na, értem, amit mondasz, én akkor pontosítom. Tehát ö, ugye nekem az az, az élethasználó kérdést tette föl egy bő három hónappal ezelőtt, hogy beleállok egy olyan küzdelembe, amely, eh, amelyben nekem lehet szerepem abban, hogy az országos politikát olyan irányba tereljem, amilyen irányba szerintem mennie kellene, és ő változok egy személyes felülősséget annak érdekében, hogy Magyarországon legyen változás, meg hogy Magyarországon ne homolyan össze az a fajta politika, amiben én hiszek, erre mondtam azt, hogy amikor én ebbe beleálltam, és minden erőmmel, és az erő egyik része az kétsétlenül az a fajta optimizmus csomó, volt, ami, amit az élet utólag világosá tette, hogy legkevésbé sem volt megalapozott. Úgyhogy ezt a kérdésen én magamnak újra, hogy ezt én tudva azt, hogy ez meddig jutunk el ezzel, akkor, akkor én úgy a döntés hoznám, Jö, és mert, mert erre mondom azt, hogy... Én ezt értem, de én megint vitatkozom veled, legfeljebb nincs igazam, de azt gondolom, hogy fontos dolgokat mondok neked. Nem azért, mert nálam van a köve, hanem azért, mert követtem ezt az egészet, legfeljebb tévedek, Istenem. Igen. Az egyik az, hogy nézem azt a tevékenységet, amit április 8 óta folytatsz. Én Igen. eldöntöttem, hogy április 8 ig csinálok valamit, mert akkor van ott a cél. És utána Igen. annak a függvényében, hogy mi lesz az eredmény, döntök arról, hogy hogyan folytatom. Ha maratont kell futnom ismét, nem vállalkozom rá, mert aki vasárnap befut egy célba, az hétfőn nem tud új maratonba kezdeni, csak akkor, hogyha meg akar halni. Igen. Én nézlek téged a tévében, hallgatlak a rádióban, te egyenes úton vagy efelé, hiszen Egyáltalán nincs arról szó, hogy megtérsz zuglóba, ugyanúgy választási vert politikusként viselkedsz, mint ahogy vasárnap előtt optimista és nyerésre számító politikusként lehetett látni, és én azt látom, ahogy téged ez az egész föl fog zabálni, egy négyzetcentiméter nem fog megmaradni a füledből, ha így folytatod. Nézd, azért a választás után négy nappal, vagy most már öt. Az ember uh, ugyanúgy, hogy mondjam, része még annak a folyamatnak, amit elindított. Nem, uh, én nem, soha nem is uh, tűntem el az országos politikából, miután polgármester lett De olyan mértékben nem is voltál jelen, mint előtte, és én ne, nem. Az, hogy te a gyászmunkát elvégzed, az rendben van, de én azt gondolom, hogy a te gyászmunkád hoz a média, abban a mértékben, ahogy te jelen vagy benne, abban a mértékben neked nem jó, a médiának persze jó, mert be kell tömnie betömhetetlen hasát, de neked kontraproduktív. Lehet, hogy így van. Nyilván lesz majd egy időszak, amikor egy kicsit kevésbé eszek jelen, de most ez még nem az az időszak, tehát ilyenkor... Jó, csak azt és meg, hogy ugyanolyan mértékben minden kérdésben állást foglalsz, miközben már lehetőséged sincs arra, hogy a villamost vezest. Jó, János, szerintem ebben az arányában tekintve téved. Én uh, a választás óta egy sajtótájékoztatót tartottam, és két háttér műsorban mentem el, azért ez nem gondolom azt, hogy ez egy uh, médi offenzíva lenne. Uh -huh. uh, nyilván nekem el kell vannunk szállakat, Világosá kellett tennem, hogy az én személyes uh, politikai jövőm az zuglóhoz kötődik. Uh, most nyilván uh, az időm 80%-át ténylegesen azzal töltöm, hogy uh, hogy, hogy átveszem azokat az ügyeket, amelyeknek a követését az elmúlt szertekben nem tudtam megtenni zuglóban. Egy részéppen tényleg azzal töltöm, hogy a, a miniszterelnök jelöltségémből adódó a mostani helyzetből ö, ö, ö, jelen meglévőt hogy is teljesítsem, de nem, és tényleg nem akarok eltűni az országos nyilvánosságból, bár nincsenek olyan a biztűvém, amik, azt jelentenék, hogy nekem bármilyen kitaposott pozícióm lenne az országos politikában. Szeretném neked elmondani csak személyes élmény, nem mondhatok nevet, mert az indiszkréció lenne, hogy egy meghatározó ember szemrehányást tett nekem amiatt, hogy én képes voltam 2010-ben és 14 ben nem elmenni, most pedig úgy szavazni az MSZP-re, hogy... Nem csuktam be a szememet, nem fogtam be az orromat, de arra hivatkoztam, hogy úgy tudok szavazni az EMZén, hogy ott van a karácsony az elején, holott ezt én korábban arra a pártra nyugodtan megtehettem volna, aminek ő és ezt a mondatot nem fejezem be. Én pedig Igen. azt mondtam neki, hogy ezt a beszélgetést nem fogja tudni telefonon lebonyolítani, mert nekem ezt át kell gondolnom, ő azt írta nekem, hogy nekem jó beszélőként van. Én meg azt mondtam, hogy ezt ebben a formában ne folytassuk, én ezt nem formalitásként gondolom, és el fogom neki magyarázni, hogy mennyiben más vagy te. Mint, a, mint az a konstelláció, amelyben ő betöltött valamilyen szerepet, nem mondom meg, hogy mit. És ezt azért mondom, mert hatalomtechnikailag és strukturálisan a te életedet alapvetően befolyásolja, hogy zuglóban egy olyan partnered van, akivel én látom az életedet, amit egyébként ilyen mértékben mások nem nagyon látnak, és valószínűleg a közvetlen környezeted pedig még inkább látja, és amilyen mázlid van, ezt a szó legjobb értelmében mondom, nagy fölénnyel győző Tóth és ez az együttműködés így 2019. szeptemberig, vagy nem tudom, mikor lesz a következő önkormányzati választás, megmaradhat, és neked olyan partnered az összes vitát dacára, amelyek néha elviek voltak, tehát nem egyszerűen ilyen kis piszlicsári praktikus ügyek, ilyen partnere sajnos az országos politikában nem tudtál szert tenni, mint ahogy az országos msp se olyan, mint amilyen a zuglói MSZP. Hát persze, de hát ez, ez hogy mondjam, ez nem, nem okoz abban, amit a meglepetés, hogy nyilván az, hogy zuglóban nyerünk, az papírforma volt, hogy országosan kikapunk, az is papírforma volt. Én nyilván azon dolgoztam, hogy ne a papírforma. De hogy meg annyi, annyi helyen a az MSZP, úgy Tóth se volt arra garanciája, Tóth Csab, hozta azt, amit hoznia kellett, és ez neked tízes skálán, zuglóban tízesre fontos. Persze, hát ez, ez nyilván nagyon, nagyon, nagyon fontos, de hogy hogy mondjam, nem történt csoda, tehát ez leginkább ez, amit összeségében mondhatunk, és az ember mindig abban bízik, mert a politika az néha akkor fordul, amikor nem számítunk rá, és, és azért mondom, hogy a papírformánére az ember tűnt. Hát most rúgóban ugye lehetett látni egyrészt azt, hogy a, nem csak egyszerűen nyertünk, hanem az országosan az egyik legjobb a nyertünk, és ez nem csak az egyéni jelöltere igaz, az átlagot meghaladó tudtom, a részvétellel? Uh, hanem, hanem, a, hanem a listára is, tehát uh, az a lista, ami az országosan kapott 12 ot az úgy kapott, nem tudom, közel 30 ez, ez és, és, és a fidesz listán többszördöt kapott ugyan, de hát összességében az nyilvánvaló, hogy egy balolderő összefogás zúlóban, az azt lekarolná, hogy ez másfél év múlva mi lesz a helyzet, hogy még inkább ez lesz, vagy még kevésbé ez lesz, ezt nem tudjuk, és az országos politikát illetően meg azért, azért nem tudom nyalogatni a sebeimnek túlságosan sokáig és ezt tudom, hogy ebben a helyzetben, amiben az ellenzék a legszimpatikusabbak azok a mondatok amikor mindenki megvágja a és elmondja azt, hogy milyen hivákat követett el és nagyon nem szimpatikus, amikor más sokra mutatta az ember ezzel együtt is az a politikai stratégia, amiben mi hittünk az első persztől kezdve, és ami egyébként nem valósulhatott meg különböző nálunk, vagy tőlünk független okokból, azt szerintem az élet igazolta. Tehát ugye nekem az volt a mániám, hogy egy alulról felfelé építkező demokratikus ellenzéki alternatívát kell létrehozni. Ennek az alulról felfelé építkezésnek a része az, hogy a változást akaró emberek szövetségét akarjuk létrehozni, ezt pedig úgy lehet megtenni, hogyha ezek az emberek egy előválasztási folyamatban választják ki azokat a jelölteket, aki a legszívesebben szavaznának beleértve, úgy a folyamat végén a miniszterelnök jelöltet is. Hát ebben speciál azt gondolom, hogy maximálisan igazad volt. Ennek a struktúra ellenállt? Ellenállt, csak ugye az van, hogy a struktúrára meg azt mondta azért, hogy nem érdekelsz. És az a pártstruktúra, amit ma ismerünk, az alapvetően kérőjeleztem, hogy a választása Nagyon érdekes, érdekes látod azt, amit te mondasz, mert miközben totális vereséget szenvedtél, egy csomó dologban, hihetetlen mértékben volt igazad, legfeljebb most azt tudod mondani a többieknek, hogy a hajukra kellhetik. Hát, igen, csak ugye én, én, én, én már 2022-re a fejben, most nem személyes ambíció, mint de azért beszéltem például egy tegnap Elősz, De figyelj, Gergő, hogy lehet készülni 2022-re, amikor egy holnapi földrengés romba döntheti fél Európát, és minden másféleképpen alakul? Tehát lehet ennyire előre tervezni komolyan? Hát én, én, én többé szintén mondom neked, hogy nekem ez van a fejemben, hogy mit kell tennünk ebben a helyzetben, mi a tanulság. Erre Minden utaltam azon? a beszélgetés legele. Én megértelek téged, azt is értem, hogy elkapott a gépzi, és Isten ments, hogy olyan legyek, mint az anyukám, aki amikor én lelkes voltam, akkor valójában nem hideg, hanem jeges vízzel öntött le, de erre mondom neked azt, hogy nem akarja -e a polgármester úr csak augusztusig tervezni. De nem azért, mert el akarom venni a vágyait Isten ne, ne, ne. Figyelj, elmentem szavazni, rá szavaztam, mert mi lehetne ennél több? <Szor> Nem, nem én, én értem, amit mondasz, de na, azért, azért, akkor megint egy pontosítok, szóval azért tudok ő, már ezen pörögni, mert hogy én 2014-ben és 2018-ban is meg voltam győződve arról, hogy egy ilyen típusú politikára van szükség, és én azt látom, hogy maxus igazunk lett. Tehát én, én megfogadtam magamnak azt, hogy azt a helyzetet, amiben én egyébként az utolsó pillanatban, még ha főszereplőként is, bizonyos főszereplőként, hogy bizonyos ez főszereplőként, a bereket kell tánom, én ezt a helyzetet április 9 8 ig nem kommentálom, mert minden olyan mondat, ami arról szól, hogy hát basszus, azért ez így nagyon nehéz lesz, az még nehezebbé teszi. De ettől még a tény, hogy mi egy más stratégiát kínáltunk az ellenzék egészének, és azt gondolom, hogy a választási eredmény azt igazolja, hogy nekünk igazunk volt, és ilyen szempontból nem tudok más mondani, mint a politikai felelősség mindannyiunkért, de szerintem elsősorban azokért, Kiváló... akik ezt a stratégiát elletelítették. El e tekintetben a többiek belátták volna az igazodat, én annak nem nagyon látom jelleg a jelét. Na jó, de hát ez érdekel. Tehát az van, hogy a többiek egy, egy része a barátaim, ugye csúján megbuktam, de azt gondolom, hogy mondjuk a demokratikus koalíció, ami erőtette ezt a különistás szindulást, és néhány tízer szabadattal jutott be az országgyűlésbe, hát hogy mondjam, olyan nagyon majd büszkeség nem töltheti el azzal a stratégiával, amit képviselt, ami ugye... Nem lehetetleni... kell feled vitatkozni, hogy Gyurcsony Ferenc mégis azt a technikát választotta, hogy hibáztatja a választási rendszert és választási csalást kiállt, és nem azt mondja, amit te nem is elvársz tőle, hanem amire te azt gondolod, hogy lehetne mondani. Ezzel kapcsolatban még a tévében is láttalak. Nagyjából hasonlót mondtál, legalábbis é, a tekintetben, hogy a választási csalásokról olyan nagyon nagy garral talán nem kéne beszélni. Hát azért nem, mert hogy, mert, hogy nyilván, nyilván voltak részben szándékos visszaélések, részben maga az egész rendszer egy család, tehát tudtuk az első percről kezdve. Tehát hogyha azt gondoljuk, hogy neki a falnak, és azt mondjuk, hogy hú, basszus, ez nagyon kemény volt, és ez nem szép, hát azt, hogy mondjam, az, annak az kicsit is is Én ezt értem, de a te logikád és a többiek logikája, hogy közelítsen egymáshoz, az némileg az én szememben a csodavárás, miközben persze beláthatják az igazadat, most még nem tartunk itt. Hát szóval nem tartom de hát messze van még a... Messze a... van, ebben igazad van, de a múltat ismerve mondhatták volna azt, hogy te mondod, basszus igaza volt a karácsonynak, de senki nem mondja. Pedig igazad van. Pedig igazad van. Szerintem igazad van. Ezt a tévedés Igen. kockázatával mondom, de szerintem igazad van. Ráadásul rólad még fel is tudtam tételezni azt, hogy te, mint a technológia kitalálója, hogyha maga az eredmény ellenet fordul, akkor nem vagy rá büszke, de tudomásul veszed a döntést. Mert ugye Igen. ez egész me mechanizmus ellenet fordulhat. Azt nem lehet tudni, hogy kit hoz ki győztesnek. Persze, és nem is mondom, hogy nem. És e tekintetben a zuglói ismereted, mint a példa mutatja, jobban működött, mint az országos ismereted. És, és persze a kettőt nem lehet összehasonlítani, mert túlcsabának sem volt ilyen előválasztása, tehát ez ebből a szempontból baromság volt, amit mondtam, de zugló ismeretedre szükséged lesz akkor, amikor onnan kimész a váratból. Igen. Hogy vagy? Mm, egyébként... A helyzethez képest jól, és hát fáradtam egyébként, de hogy egy napig volt rossz kedvem, most sem vagyok vidám, most nem erről van szó, csak nem, nem az a dolgom, hogy ott kedvem legyen. Tudj Csabával találkoztam a ugló tévében, erős támaszod lesz ha együtt fogtok tudni működni, de most nem erről akarok beszélni, hanem arról, hogy közben maga az egész zuglói választási történet, azért ugye, amit láttam, a Bartától egészen Lévai Katalinig, meg azt, ahogy ment a plakát rongálás, egy olyan fideszes jelölttel, akinek jelenlétese volt, de ezzel együtt több mint 30%-ot szerzett, ezzel ugye mutatván azt a szituációt, ahol a közlekedési lámpát is megválasztják, hogyha az indul, ez önmagában szintén jelentős tapasztalatokat eredményezhetett a számodra. Hát valóban az ugói kampány az, az, az országos átlagnál is eseménydúsabb volt, hogy úgy fogalmazok, szóval... Beleértve gyorsan mondom, és aztán kitérhetsz rá, hogy ugye a Roszgonyi, akinek neked apolgármestered, és ugye erre utaltam az a legelején, akkor, amikor azt mondtam, hogy Isten mencs, hogy ez folytatódjon, aztán az önkormányzatban, hogy azt mondta talán a magyar hírlapnak, hogy azért az nem véletlen, hogy a bekamarázása annak a területnek, ahol oké, okay, rendben van, nem az támogatás támogatására van, csak ott van ez az iszlám közösség. Tehát az, hogy ott nem szereltek föl a kamerát, az csak skandallum. Hát lehet, hogy. Nem mondom, hogy ezt a konkrét ügyet, ezt, ezt, ezt nem tudom. Úgy emlékszem, hogy volt talán erről testületi döntés, hogy lehet, hogy azért mondja a polgármester úr, hogy azt meg kell volna csinálni. Én megkérdeztem tőle valaki, mi volt számomra a választás érzemi mélypontja, az pont ez a az ugói iszlám közösség elleni, teljesen értelmes, nem és minden szempontból. Uh, a támadás, ami ugye. De valójában az volt benne a legszebb is, ami az egész országban benne volt, hogy az igazságtartalma hiányzott, de ez teljesen lényegtelen volt. Azt, én, én, Az mindegy volt. Ezek ilyen. Van az a mondás, hogy nem kell önkéntes zsidók, tehát az iszlámpóbiához se kerülnek. De ez It még ennél égen. is külön volt, hiszen miközben te hivatkoztál arra, hogy talán Eszébet városban volt ilyen é. támogatás, Zuglóban ez másképpen zajlott, de ahhoz, hogy átírják a történelmet, ahhoz csak egy média kell. Mert a hazugságot e, néhány ember tudja, és hogyha azt egyfolytában nyomják, hát nem mindenki fog utána keresni egy történetnek, e, ahogy egyébként megteszik adott esetben, megbezték hát, az Igen, és, és ilyen szempontból az a hogy a magyar sajtó, a magyar nyilvánosság az elmúlt Tényleg, én négy éves kampányoltam, nem ilyen pozícióban, de azért láttam, hogy mi van. Elképesztően sokat romlott, és hogy már nincs olyan újságírás, vagy, vagy csak nyomokban. Tehát ez, ez, ez Hát ilyen réteg, ilyen buborékokban élünk, a Fidesz egy nagy buborékban, a két ismény félmillió szavazóval, és az ehhez tartozó teljes nyilvánossággal, meg egy másik buborékban élünk, ami kisebb, és ugyanebben mindenki a saját igazságai faja mindenki a saját közegében beszél, a saját vitáit a saját közegében víve, és mintha elbeszélnék egymás mellett. És ez, ez nem a mi hogy nekem ilyen szándékom biztosan nincsen, én szeretném érteni a, az áklat szavazó lelkét és a problémáit. Őszintén nem, még, még azt is mondjam, hogy még a szociós én nem is ilyen fog felélet, de a politikus énem és is őszinte kíváncsisággal néz oda, hogy, hogy mit gondolnak ezek az emberek, és miért így gondolkodnak, és nem a nem abból a pozícióból, hogy, hogy lehetek ilyen hülyék, hanem abból a pozícióból, hogy szeretném érteni. De egyszerűen egy olyan sajtóban, ahol tényleg az EFOTV hat napon keresztül kérdezte meg azt, hogy, én miért, miért, hogy, hogy miért van zúgóban is számközösség. És amikor mind a hatodat mondtam, hogy ezt a kérdést, akkor tegye fel nekem a felét másik 11-figyetes polgármesternek, és ő rezen és nagyon alatta is is feltette a kérdés, És ő pontosan tudja, hogy mit kérdez, az és ez És És szerintem ez borzasztó. Tehát, tehát összeérde a politika és a sajtó. Ilyen, ilyen típusú működésre, és hogy semmilyen reflekszió nincs, hogy az Ez csak rosszabb lesz, én... ha egyébként lehet rosszabb. Hát, ezt nem tudom, de, de hát ez nem utána, hogy borra, borra. Azt szeretném mondani, itt a beszélgetésünk végén, hogy én nem vállaltam a maratont, és mindazt, amit korábban nem tettem meg, most teszem meg, úgyhogy most egész kivételesen én mondom, hogy a jövő héten és az azt követő héten nem vagyok, ami nem jelenti azt, hogy ne próbálnálak téged valahogy beszervezni mondjuk 26. a csütörtökre, de ezügyben téged vagy órát megpróbálom beszervezni, Jó. hogy segítsen nekem. Nagyon sajnálom, Jó. ami történt, büszke vagyok arra, hogy te viselkedtél, a te nem vagy vesztes. Nem küldtem neked olyat, hogy részvétem, mert az jó pofa lett volna, Igen. de a Tó Csabának gratuláltam, gratuláltam a győzteseknek is, és hát ugyanazt folytatom, amit eddig csináltam, a magam tanulságával, miközben próbálok operálni a te tanulságaiddal. A te ez vagy a támogatás nélkül, amivel egyébként ez a műsor működik, nem haladunk tovább. Ezt elmondtam egyébként Bácska Jánosnak is. Sajnálom, hogy nem sikerült. Ez van, majd tovább. és hát uh, zuglóvóról még sokat tudom beszélgetni. Én az ország elő sem lépek el, csak ezt el szerettem volna neked mondani, és ha szükséged Igen. van rám, műsoron kívül is megtalasz. Köszönöm. Szívesen Karácsony Gergelyt hallottak. A műsort a zuglói önkormányzat támogatta. Mindjárt felé van bácska János, de el kell pisilni. Hosszú évek óta azt mondják nekem Olyan vagyok, mint egy kis gyere Belátom így igaz, én nem lettem komoly Úgy, mint más emberek. Bolondosnak tűnő furcsa dolgaim Szemmel nézik oly sokat, de tudom a szívük még ők is szeretnék és megtenni. Megjöttem már, ne aggódjanak nagyon, nem hiszem, hogy aggódtak volna, és egy SMS-t. És a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja. Hát, figyeljen, hogyha el tudok vonatkoztatni attól, hogy az életemről van szó, és akkor tulajdonképpen itt meg is állhatunk, mert nem lehet elvonatkoztatni, akkor... Hát valaki, ugye akkor mindig azt kérdezte tőlem, hogy én mikor szórakozom, és mondtam, hogy hát nekem külön szórakozásra nincs szükségem, amit csinálok nekem, az maga a szórakozás. Most ugye azok a hülyeségek, hogy amikor azt mondja az ember, hogy a hobbi, a munkája, ez persze nem igaz. De... És ezt a Kejfej Jancsi hallgatónak mondom, nem a polgármesternek. Követhető vagyok? Abszolút. Um és arra kérem, hogy ne gondoljon semmit mögé, mert múltkor szerettem volna valami kedveset mondani önnek, amire úgy reagált, mintha nem tudom, haragudna rám, próbáltam is délután megtörni, hogy valami, valami baj van, de ő meg nem is érzékelte, hogy hogy beszélgetett velem. Szóval... Hát, van olyan, ami a cseppben a tenger, ez nem az volt. <gül> <gül> Arról meg minek beszéljük? <gül> Voltam tegnap a Filippovval a Nemzeti Sportuszodában. Nekem a Nemzeti Sportuszoda az otthonom volt gyerekkoromban, de az én gyerekkorom sajnos régen volt és tehát ez nem egy ismerős közeg. Ott ültünk a Filippóval, a sokkal nagyobb sauna, mint ahova éjjárok a Mon Parkban. Ott több sauna van, de, de egészen más itt, mert egy sauna van, és az baromi nagy. Nem mondom, hogy mindenki oda jött hozzánk. De boldog-boldogtalan, vagy maradjunk abban hogy boldog és még boldogabb kérdezett tőlünk különböző dolgokat. Tegnap a Marta Argerics koncerttel jöttek oda hozzám emberek beszélgetni, és most nem arról ön vagy nem azt mesélem önnek, hogy a hentesnél szebb húst kapok. Hanem arról beszélek, hogy amit én szerettem volna, ugye, én mindig szerettem volna valami társaság központja lenni, a szó jó értelmében, bár anyukám mindig eltiltott tőlem, mert azt mondta, hogy fiam, az neked nem való. De ez a műsor, ez betöltötte azt a szerepet, amit én csak álmodni mertem volna, és ez nem arra kapcsolatos, hogy én a fides segítem-e hatalomra, vagy az ellenzéket, hanem hogy azért hallgatják az emberek, mert az életükkel kapcsolatos, és olyan kérdéseket vet föl, ami őket érdekli. Az egy másik kérdés, hogy az adott esetben a választással, vagy mással kapcsolatos, és hát azt kell mondanom, kedves bácskai, hogy én le vagyok nyűgözve. Tehát olyasmit tett az Isten velem. Pluszban van barátnőm, egy lányom, akivel jóban vagyok. Szerint mit tudjak, egy kicsit fáj a sarkam, remélem majd a hangod is segít rajta, de hát nem nagyon van okom panaszra. Eltekintve természetesen, hogy nem minden úgy alakul, az életben beleértve vagy nem vagyok olyan, mint Vajda János, ugye az agysebész, akiről ugye az lehetett tudni, hogy reggelben megy az amerikai útra, és aztán lehet, hogy több hét múlva jön ki, és akkor is Izraelben megy, mert ott is operál, tehát én egyebek közt azért is vonulok itt most vissza kicsit vagy nagyon, mert nem szeretnék beköltözni a rádióba, és mindabba, amit én csináltam, aminek következtében ma is négykor keltem, miközben a hallgatóim azt kérdezték, hogy mitől vagyok fáradt, de nem szerettem volna ezt túlspilázni, mert, mert ebben el lehet fáradni. Akkor is egyébként, hogyha egy polgármester indul a polgármestersége, és nyer és veszít, persze sokat számít, hogy nyerjen, de attól még a fáradtsága ugyanakkor, ha veszítés és a nyer, legfeljebb az adrenalin szint segít a, a győztesnek a legyőzésében. Igen, jó, néhány éve mondom, és hirdetem is uh, azt, amiről bről, Nabrecs is beszéltek, hogy az, hogy reggeli tíz órai ebéd, dúson a vacsorára politika, az megüli az ember gyomrát minimum, de a jelen torzító hatása, stb. Tehát kell mást is csinálni. Tehát nem lehet egy lábú széken ülni, stb. stb. stb. Bár egy kerekű én elég jól szoktak fekerni a cirkuszi mutatványosok, de nem hogy egészséges, tehát kell, kell más is. Mint ahogy, ahogy én megismertem önt, ön szeret a politikában lenni, de önnél is van egy olyan mérték, ami már sok. És ahogy én tapasztaltam az elmúlt időben, ez a mérték bekövetkezett. De mert a polgármesteri tisztség, munkafeladat, stb. sok mindent lehet mondani, hál' Istennek. Az csak részben politikai funkció, sokkal inkább emberi funkció, és feladat, és közfeladat, és a többi. Tehát sok, sok, sok szép dolgot lehet csinálni, és az alaptétel, amíg az, hogy sokkal több rendes ember van, mint kevésbé rendes ember, addig lehet is érdemes csinálni. Ő képviselik Ferencváros az országgyűlésben. Ferencváros területét egyes és a hatosszám országgyűlési egyéni választókerület érinti. A Nemzeti Választási a honlapján között adatok szerint. Izé Bizé <coughs> Csárdi Antal LMP, Dr. Kocsis Máté, Fidesz KDNP. Milyen lesz a belük való együttműködés? Milyen volt a korábbiakkal való együttműködés? Hiszen egyébként, ami azt illeti, a korábbiaktól el kellett köszönni, hiszen nem ők folytatják azt a munkát, amit ők elkezdtök. Igen, dr. Vas köszöntünk el, és Rogán Antartól, a hatos, illetve az egyes választási körzetben. Biztos vagyok benne, hogy jó, mert az előjelek is jók, hiszen hát abban a sorrendben hogy itt van írva a Csádi Antal, négy évig volt Ferencvárosi önkormányzati képviselő, tehát jól ismerem, jól ismerjük egymást. Berekszázra is utaztunk együtt, városi utazáson, vagy sok mindent, meg tud az ember egy ilyen utazáson másikról ha, ha különben bennem, és hát, dr. Kocsis Máté pedig hát sok-sok érintkezési pont van, tehát azt nem kell elmagyaráznom külön. Radielnökség, polgármesterztársak vagyunk, Szomszédvárban, Budapesti Fidesz elnökség, hát sok-sok-sok olyan közös pont. A 8. és 9. kellett nagyon sok ponton, találkozik is, és nagyon sok hasonlóság van az életünkben. Gratulálok a győzteseknek! Én is megtettem ezt. Múltkor nem beszéltünk arról a történetről, ami a Ferencváros újsággal volt kapcsolatos, és ami nem okozott önnek boldogságot, de hát az élet nem mindig úgy alakul, hogy az ember boldog vagy nem boldog, és itt van előttem ugye az ezzel kapcsolatos Döntés. Nem tudom, hogy aztán később fellebeztek e azt tudom, hogy lehetette az ellen fellebbezni elnézést, hogyha olyasmit nem tudok, amit nekem tudnom kéne. Ugye ez a KVK 437-423-2018 per 2 számú határozat, Kúria, mint felülvizsgálati bíróság végzése. Ferencváros című kétheti lap önkormányzat. Igen, ezt elküldtem, azt hiszem, hogy felolvassák. Igen. Igen, tehát lebeztünk fel a kúriánál. A kúria helyben hagyta sose tudom ezeket az első-második, tehát úgy, úgy helyben hagyta a soron következő döntést. Ugye volt a helyi választási bizottság, aztán a nemzeti választási iroda, aztán jött a kúria, és maradt volna még az alkotmánybíróság, de odáig már nem mentünk el, mert kilátszott a, a sorokból, meg a jogszabályokra való hivatkozásból, meg a a Ferenc városra ja, rájár a rúd ö, tematikából, hogy hogy nem érdemes tovább menni. Tudomásul kell lenni, hogy ha minket följelentenek, akkor minket jó, meg is büntetnek. Akit ugyanezért nem jelentenek, szóval az megúszta. Ulafodintal mi nem úsztuk meg. Ha de aki a PATIKA mérlegre ezt a konkrét számot, akkor annak tartja a döntést? Hát a, a PATIKA mérlegen de, de hiába teszem rá rá kell tenni a több, vagy meg kell nézni a többi mérleget, és akkor igen. Tehát, ha sok-sok mérleget megnézünk, akkor igen. Mármint, hogy összehasonlítja a más önkormányzatok önkormányzati lapjaival? Nem a lapjaival, hanem a mérlegekkel, tehát a, a bírósági határos... Ja, hogy úgy? Ja, hogy úgy? Ja, ha, Tehát igen. azt mondja, hogy ugyanolyan, tehát jellegét tekintve, csak hogy érthető legyek, jellegét tekintve. Konkrétan. Konkrétan. de ahol a Tarlós Istvánnál való interjú megjelent, vagy nem történt feljelentés, akkor nincs bírság, ahol megjelent, ott sem mindig ez volt, vagy ennyi volt. Plusz a, a Hollik István jelölt el folytatott ö, ö, kép, hát két darab kép jelent meg, az egyik március 15-e, -a, a másik pedig, hú, most értem, nem is ugrik hogy micsoda, nem gondoltam volna ezt akkora aránytalanságnak, miközben más újságúval 15-20, meg nem tudom hány a számok jelentek meg, meg egyéb kalendáriumokban. Kettő darab ominózus képről volt szó, hát ehhez képest az 1.380.000 forint az elég tehetős összeg, de hát kinyögjük. Újságnak volt 9,5 millió forint reklámbevétele, kinyögjük. Azt kérdezem Öntől, mert azért ennyire ismerem, hogy akkor, amikor ez a bizonyos lapszám, vagy ezek a lapszámok, tehát az utolsó lapszámok még a választás előtt megjelentek, akkor Ön mennyi gondot fordított arra, ha egyáltalán gondot fordított arra, mondván, hogy ez nem az Ön dolga? Tehát én tudom, nem, hogy... nem, így van, nem így van. A kuriai határozatban benne van, hogy, hogy igenis az én dolgom. Fentartói, vagy kiadói, vagy éppen hogy van most titulázva ebben az illományokban. Ezt biztos megérne egy alkotmánybírósági vitát, vagy tűrne, hogy fő úr mondja, hogy kampányi kifejezetten cenzuráznom kellene az öt esetben ezt az újságot. Tehát az érdekes felvetések vannak. Tehát ezzel majd sem lehet békeidőben. Ugye hát az azt mondja, hogy Kuria mindezek apján megállapítja az esei egyenlősség sérülését, és ugye megállapít pénzbüntetést is. Azt kérdezem öntől, hogy érez ezzel kapcsolatban olyan felelősséget, amelyet, amelyet, amelyet kísér egy bosszúság, de amelyel kapcsolatban nem csak azt mondja, hogy tudomásul veszi a kúria döntését, hanem magára nézve, és aztán mondatot nehéz befejezni? Persze, hát nyilván, hogyha az ember, tehát én nem vitatom a, a kúria döntését, illetve vitatni lehet, de Nyilvánosan kevésbé, hiszen nem értek a jogi vitatkozáshoz. Nyilván a kollégák megtehetik helyettem és nevemben. De a teljesen szokásos és őszinte szöveg, hogy tiszteletben tartjuk a kúria döntését, hiszen a szabályrendszer ismert volt. Mondhatni azt is, hogy tudtuk vagy tudnunk kellett volna, hogy mit teszünk, illetve mit követünk el, vagy mit nem követünk el. Hát tanulságként az lehet, hogy ha legközelebb lesz ilyen, akkor, akkor lehet, hogy cenzúrázni fogom a, az újságot a kampányi időszakban, ha még akkor is ezek a törvényes keret, keretek. Igen, itt a szerkesztés szabadságáról van szó. Aztán nézem azt, hogy megtalálom -e, mert ugye át elolvastam, de ezt a részt, ezek szerint nem húzta valá, eléggé elrítélhető módon. Hát önnek, önnek könnyebb, mert valószínűleg egyből érti a szöveget, én nekem ezeket három négyszer el kell olvasni, hogy megértsem, vagy gyorsan lefordítatom, és akkor hamarabb megértem, de. Az Alkotmánybíróság vonatkozó gyakorlata szerint a sajtószerkesztés szabadságának a korlátozása meg kell, hogy feleljen az alapvető jogok korlátozásával szemben támaszható azon követelménynek, hogy az elérni kívánt cél fontossága és az ennek érdekében okozott alapjogsérelem súlya megfelelő arányban legyen egymással. Az alkot, igen, jelenügyben önkormányzat által kiadott író sajtótermék tartalmának megítélése az eljárás tárgyas, nem vitatható, hogy a sajtószerkesztés szabadsága e körben is fennáll. Ugyanakkor figyelemmel kell lenni a szerkesztési szabadság korlátozása, a szükségesének megítélésénél arra a is, hogy a kifogásról sajtótermék választási kampány időszakban jelent meg, ezért az alábbiakat kell figyelembe venni. Ez kétségtelenül azt mondja, amit ön mond. Döntsük el, hogy milyen szabadságot akarunk magunknak. Hát ezek, nekem ezek szoktak tetszeni, hogyha rájövő időn van, amikor alkotmányos alapjogok feszülnek egymásra, Nekem továbbra is kedvencem a, a mecsekben a tubessen a radar, meg a nem tudom milyen árvácskák nem élete. Tehát az, az egy nagyon komoly alkotmányosita volt. Ugye hát ez minket is érint, amennyiben van rádió, van önkormányzat, én létezem, van műsorom, hogy vajon, és ez foglalkoztatott most, aztán még jobban foglalkoztat, hogyha lesz majd önkormányzati választás, akkor vajon annak hogyan futhat neki, a 9. keleti olyan kormányzat, a civil rádió, meg én, hát ezt majd el kell tudnunk dönteni, de biztos, hogy valamilyen módon döntenünk kell, mert ebben a formában, ha nekifutunk, akkor a legkülönbözőbb kifogásoknak fogunk nekifutni, de elmesélek önnek, hát ettől most nem fog kacagni, de szeretek elmesélni önnek egy történetet, hogy egy kicsit valami derűset is mondjak. 98 Valamikor ott voltunk, táskarádiót szerkesztettem a Naimannal, és volt valahol egy kis településen, ami az ország érdeklődését felkeltette, egyébként nem is tudtuk volna róla, polgármesterválasztás, vagy időkönyv, valamilyen választás volt. És én, aki azért 98-ban már azért valamelyes tájékozott kellett, hogy legyek, de szerintem 90, az sem biztos, hogy... de, tehát nem biztos, hogy országgyűlési választás volt, sőt, szinte biztos, és 98-ban én már nem csináltam Táskarádiót, ez valamikor előtte volt, a dolognak az a lényeg, hogy volt valami időközi izé választás, és a Táskarádió az nagyon szeretett volna, ebben részt venni, és akkor élő volt. Még vasárnap délután volt, akkor még létezett olyan, hogy kampánycsen nagyon is, és hát a kampánycsendnek a legkülönbözőbb megsértésére nagyon csúnyán néztek, és tudja, hogy én hogy döntöttem? Kíváncsi Megkértem Vizi Andrást, hogy menjen el a Táskarádió tudósítójaként, és élő adásban beszámolt a választásról. Tehát olyan mértékben nem voltam tisztában azzal, hogy nekem mit szabad és mit nem, és ezt aztán később megismételtem, Emlékezetem szerint vagy a Budapest Rádióban, vagy a rádió -Kuban, ahol meg abba sikerült belefutnom, hogy egy egyébként kampány időszakon, tehát ott is volt még ilyen kampánycsend, maga a műsor az lement tökéletes időpontban, de volt neki ismétlése. És a pénteki műsornak az ismétlése szombaton kampánycsendet sértett, úgyhogy onnantól kezdve minden műsoromat letiltottam, ami ilyen időszakban volt, fűrále felle, abból baj nem lehet. Ebben most nem azt mondtam, hogy amit elkövetett a lap, az izé, az, az, az bocsáradatos bűn, de ha tetszik, akkor együtt ülünk azon a képzeletbeli padon. Mm, hát igen. Más ügyben Hát. Ugye egyetlen dolog a lényeg az, hogy Vajon önben milyen mértékben dolgozott, és ugye most az ellenzéket kéne megkérdeznem, hogy elhiszi a válaszát, a szándékosság. Mert ugye amit én csináltam, az komplet hülyeség volt, tehát az elmebetegség Igen, volt. A ide, szándék... Az ön esetében ugye arról van szó, hogy ön a Fidesz túlsúlyát képviselte Ferencvárosban, oly, ugyanolyan volt, mint az összes többi, nem, nem gratulálunk nekik, mert nincs miért. Én, én tudtam, hogy mi történt, tehát ebben nagyon különbözik a két eset, hiszen én tudtam, hogy mi történik, és talán nem is kívántam elbújni a sajtószabadság, meg <gül> a elvei mögé, miközben, ha nem is tudom, hogy kampány én beleszólhatnék, vagy nem tudtam, de nem, de nem szóltam bele tehát egy tudatosság volt benne. Én azt mondtam, és akkor ez a teljes ő. őszinte valóság, hogy szerintem belefér. Tévedtem. Mekkora siker volt a magyar költészet hete április 6-ától 11-ig idén? Szerintem óriási nagy siker volt csúcsán az április 11-i gyönyörű, szép ünnepséggel. Nagyon szép videót meg lehet nézni a hollapunkon, és ebben Ferenc a gyermekekkel, a az a zengenek, és egy drónfelvétellel zárul, szerintem fantasztikus és gyönyörű, tehát mint meg annyi pattannak ki az esernyők a dal végén. Nagykövet úr is nagyon izgalmas volt, az Ódából két verszakot mondott el. Angol nagykövet, a Lindsey azt a jó szokását folytatván, hogy első hivatalos megnyilvánulása is egy József Attila vers elmondása volt, tavasz van, gyönyörű tavasz van, most pedig az óda. Emelkedett volt, és, és a sok-sok gyermek miatt meg azt gondolom, hogy követendő. Nem beszél arról is megint a és ez tudatosan direkt, hogy azért az évkiállítása díjat nyert el, az ötödik installáció 1964 óta, amikor Kassák is bejelentette de utca 3-ban, hogy József Attila születésnapja márai és szünetés napja, egyben a Magyar Költészet napja. Minél többen is mindenki jön el megnézni a Gáthutca hárnak. Én most a közeljövőben kicsit ilyen lukasossal leszek, én vagyok a sajtban a luk. Ennek következtében majd jelentkezem, hogy ne legyen nagyon nagy kihagyás, és lehet, hogy csütörtök lesz majd a péntekből. Köszönöm szépen! Én is köszönöm! Viszont hallásra. Bácska János hallották Ferencváros polgármesterét. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. Jó reggelt lehet! Köszönöm szépen ezt az öt perccel a hívást, mert uh, hát ma ilyen a gyászmunka vagy örömmunka, kinek milyen uh, benyomást kelt, uh, abban még több szereplő van, és én aztán az elkövetkezendő időszakban sokkal kevesebbet leszek, tehát nem csak a szereplőimtől, a főszereplőimtől köszönök el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 élete, amit leginkább azért a mi esetünkben marci síny lett meg, úgyhogy a következő hónapokban inkább vele akarunk intenzíven együtt lenni. Én nem győztem és nem vesztettem Találkoztam a Pokornival a Mon kérdezte, hogy hogy vagyok, és mondtam, hogy olyan vagyok, mint a mesben az Elliot Gould és a Donald Sutherland, tehát nem a sorozatban, hanem az alapfilmben, hogy ott vagyok Kóreában, van a háború, ott vannak háborús sérültek, nekem az a dolgom, hogy mindegyiket meggyógyítsam, függetlenül attól, hogy aki a késebb alá kerül, hát az ugye valamilyen háború okozta, sérülés szenvedett, általában nem a körmükkel szokott baj lenni. Hát én ezt sajnos nem mondhatom el magamról, én, én egy gyomrosként értem meg a vasárnap és pontosan megértsük, hogy mi történt és hogyan történt, de szerintem nem kell azt tagadni, hogy ez egy óriási megcsalódás.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 aki 17 éves kora óta jár pszichológushoz a saját történetei kapcsán, és akit most nem rádió hiszen amikor találkoztunk ott abban az étteremben, ott se rádió minőségemben voltam. Ha elfogad tőlem nem egy jó tanácsot, hanem egy hozzáállási metódust, akkor azt kell, hogy mondjam önnek bármennyire furcsa, hogy bizonyos pillanataiban ennek a gyászfunkának önnek függetlennie kell a férjétől. Mert ha nem függetlenít a férjétől, akkor nem fogja tudni elvégezni azt a gyászfunkát, ami, ami örre és kizárólag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 És meg akarom pontosan érteni. meg a korai hogy... fázis. <gül> ez a korai fázis. És meg akarom pontosan uh, érteni, hogy mi történt, mint ahogy. Drága sok Klára, bár nem nagyon mondtam. A düh és a megértés azok kizárják egymást. Ez akkor most van. legyen dühös. De akkor legyen dühös. Akkor, akkor szurkálja van, Orbán hát... Viktor képét egy ilyen izén, <gül> vagy fusson, nem. vagy nem kell, hogy ezt más lássa. Vagy nem, dobáljon paradicsomot, vagy tányérokat a konyhában, de düh és megértés azok nem működnek egy platformon. Ez, ez, ebben teljesen igaza van, csak hát az a baj, hogy az ember nem tud kibújni a saját bőréből, én minden ö, problémára, vagy, vagy még az ott esetben akár lelki jelenségre is mindig megpróbálom megtalálni az okokat és a mi érteket. Úgyhogy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 Hát most ez furán fog hangzani, hogy, hogy a dolgot azt igazságtalannak érzem. Azt é, és, és, és ráadásul az a baj, hogy, hogy az elmúlt napok eseményei nem abban erősítettek meg engem, hogy jó-jó volt jó, akkor igazságtalanság. Kár nem hallgatta el... a Navracsis Tiborral folytatott beszélgetést, és az ön után folytatott beszélgetés Iván Júliával, majd Gulyás Gergelyjel pont erről fog szólni. Igen, ezt maximálisan. Hát igen, kíváncsi vagyok tényleg arra, hogy ők, ők mit mondanak. Sajnos a korábbi nem tudtam hallgatni, mert.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 lepedőt vagy a takarót, és elbújni a világ elől. Tehát muszáj, muszáj az embernek tisztán látnia. De akkor én most lássak egy ilyen patetikus jeletet, mint a filmben, amikor ott érdel, és azt mondja, hogy Istenem, miért tetted ezt velem? Nem, Mivel érdemeltem én van. ezt? Meg? Nem, nem. Lássad egy olyan jelenetet, amikor én, aki aztán tényleg nem vagyok egy Excel táblabújó típus, hogy <gül> e, hiába van egy közgazdasági diplomám, e, attól függetlenül, e, hogy mondjam, a bonyolult eloszlási függvények, azok nem a, az én műfajom, de, de, de ilyeneket bújok éjszaka, és akkor rászólok magamra akkor, hogy Klára irgú most már mennyi el aludni, mert hónap reggel föl kell, kell kelni. De Mit akar kiolvasni megíteni. az Excel táblákból, mint valami zacból? A végén nem én fogom kiolvasni értelemszerűen, hanem, hanem, hanem matematikusok, illetve Ö, éppen a napokba került a kezembe egy tanulmány, talán a nyest .hu közölte egy orosz elméleti matematikus, fizikus, aki évek óta mással sem foglalkozik, hát Oroszországban ez érthető, mint a választási csalások logikájával. Egyébként érdemes elolvasni a nyest.hu-n rajta. És azt mondja, hogy hú, hát ezt most nehezen fogom a hallgatóknak összefoglalni, miután valószínűleg az alany maga az állítmány sem értem annyira, mennyire értem kellene.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 nem szavazó közösség sem fog tudni adni. Ezzel óvattal, hiszen én azért beszélek ellenzékel, nem ellenzékel, ebben ön és a férje azért a, a két végletnek, az egyik végletén van, azért vannak köztesek. Tehát Just az, hogy, hogy ez, a, ez a massa, akibe én is beletartozom, egyértelműen elégedetlen lenne, a másik pedig elégedett, ez egész nincs masza. Ó, tehát a politikában ez nagyon ritkán van így, és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 Tehát egy izgatott Igen, nem tömegben nem izgatott a józannak lenni, ott lefebb az ember arra vigyázhat, hogy ne essen el, mert akkor eltaposják, és próbáljon kikerülni a tömegből, de ebben az esetben a tömeg maga az ország, mert függetlenül attól, hogy egy olyan helyen van, ahol nyert az ellenzék, tételezzük fel, hogy a 14. kerületben az nem egy sziget Magyarország tengerjével. Hát, hogy Budapest nem egy sziget, Igen. ugye? Tehát, hogy az. Hát abszolút, és, és azt hiszem, hogy most független attól egyébként, hogy jogi értelemben mit lehet... Meg kicsit az is bennem van, hogy nem hergelik egymást. Én tudom, hogy ez egy fura dolog itt, de hát eddig nem nagyon éltem, én attól félek, hogy ennek hergelik egymást. János, biztosan ennek van egy ilyen pszichológiája. Persze, tehát azok az emberek, akik egyetértenek egymással, és akkor megosztják ezt is, azt, is. egy iszonyatos mennyiségű kamuhír is jön a, a Facebookon, ami, ami, ami, amiről, amiről lesüt, hogy úgy hogy butasága, hogy Uh, ahogy van, de éppen ezért mondom, hogy a dolog az nagyon egyszerű, mert, mert meg lehet, hogy matematikával, statisztikával és joggal. Erre a dologra lehet választ adni idővel. Tehát én azt hiszem, hogy, uh, hogy aztán mi a következménye, azt nem tudom.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 Persze, de, de csak, csak nem tudom, hogy az okokhoz a és az így van. Lehet. Az azt reggység, nem tudom, azt én nem tudom, azt abban az én nem mennék. De én mennék véleményemet a, vagy a ferét, vagy pedig éppen a, a véleményazonosság erősíti a mi érzelmi egységünket. Valószínűleg nekem is hoznám kéne pszichológusan gyárnom, hogy ezt ki tudjam bogarázni. Nem hiszem, hogy ennek szüksége volna erre én nem emiatt. Tehát az én tudományom ezzel kapcsolatban egyrészt nem aktív, hanem passzív, és a passzív tudomány az nem alkalmas arra, hogy aktíva a művelem, gondolatokat fogalmazok meg. Inkább arról van szó, hogy érzek valamit, amit megpróbálok szavakba önteni, de önöknek ez semmilyen beteges jelen nincsen. Tehát, amiről én beszélek, az teljesen normális. Csak én azt mondom, hogy a tisztállátáshoz az adott esetben a gyógyuláshoz egy olyan folyamat,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 Hát nézze, az egész, amit előre tudtunk, és így mentünk bele, hogy az egész választásnak van egy alapvetően aránytalan része a határos. Oké, okay, de hát biztos... akkor tisztáztuk, hogy ezt van nem... meg a média megint, de ennek belementünk. Igen, és így van. Ebbe belementünk, ennek ellenére, miközben ezzel szemben elmondtam. Na most, hogy ezen túlmenően még felmerülnek olyan tömeges jelenségek az ellenzéki szavazatok len, lenullázódásától kezdve a fiktív lakcímkártyával bejelentett csepeli ukránokig, és akkor most még az összeset nem sorolom föl, ez már olyan, olyan mértékű túllépése, annak az egyébként Ó, értem, előre tehát, elfogadott tehát, tehát nemes, a, abban, gyerek, amit ön, ön hát mond, szabálynak. abban az igazságtalanság az nem szerepel, hogy egyébként az összes ezen peremfeltételt nem tudomásul tudomású véve, de nem akceptálva nem azt tartja igazságtalanságnak, hogy így döntött a nép. Nem, szerintem, szerintem azt egy demokratikus politikus sosem mondja azt, hogy az igazságtalan, hogy így döntött a nék. Szerintem nem így van. Tehát, hogyha, és, és ezt, tehát mindaz, és az ami még pluszban rárakódott, nem, nem arra. Bele. Nem, nem, nem, nem, nem, nem. Oké, de, nem, de nem. most arról beszél, hogy ami pluszban rárakódott igazságtalanságként arra, ami korábban volt, Igen. ezt nevez igazságtalanságnak. De ezt muszáj mondani. én nagyon é, nem szeretem ezeket a mondatokat, hogy ilyen a nép, meg olyan a nép, Én ezt, ezt értettem. A nép. Hát csak a... szerettem volna megkérdezni. Igen, tehát a, a, az emberek azok annak alapján tudnak dönteni, amiük van.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 De azért a gyerekeimnek én is azt tanácsoltam, hogy inkább külföldön tanuljanak a következő négy évben. Ami azért nekem egy nagyon fájdalmas pont. És hát nagyon sok hasonló monattal találkozom gyerekekről, unokákról. Azért ez, ez, ez főleg Budapesten vagy a nagyvárosokban, de kisebb településeken is kell mennek dolgozni. Mitől egy akarja kis így kis megóvni őket? Ő... A, a, a hangulattól, az eljárásoktól, hát maga is tudja, hogy az elmúlt években hány büntetőeljárásba próbáltak minket belerángatni, akár a felit, akár engem. És, és ugye itt fogom, emlékezzünk az meg az arra, hogy nekem kédi. most időben nincsen energiám, tehát nincs időre, de ugye Császi Zsoltot ő, házi őrizetbe hajtották. Házi engedték, igen, igen, Tátrai pedig még bent van. Ö, tehát nagyon, tehát, hogy mondjam, országos hangulattól is szívesen megkímélném őket, és, és, és konkrétan, tehát azok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 Piala János lehet? Lehet? Egy hosszú beszélgetés sorozaton vagyok. Túl beszélgettem az elején Filipov Gáborral, aztán beszélgettem Navracs Tiborral. Aztán Karácsony gergely aztán Báska Jánossal ő Ferencváros polgármestere, és Dobrev Klára tett annyi szívességet, hogy a mi beszélgetése az hamarabb, vagy hogy meg lehessen, így vele hamarabb kezdtem, és nagyjából tíz perc múlva felé van Gulyás Gergelyt, ezzel én a gyász, hogy Nézőpont kérdése, hogy ki hogyan viszonyul az elmúlt napok eseményéhez befejezem, de az önnel folytatott beszélgetés valójában ennek a gyászmunkának egy utógyászmunkája, hiszen önnel egyáltalán nem beszélgettem volna a választási eredmény okán, um, miért is beszélgettem volna időnként összehoz bennünket a televízió, és alapvetően ez az, amiért én felhívtam önt, mert... Um, a tegnapi figyelő, amit megvettem, és amely egyébként az avval kapcsolatos beszélgetés végigvonult a Filipov Gáborral, sőt a Navracsisti való beszélgetésen is, tehát nem táncoltak el. Mindegyikük a maga módján reagált rá, de nem táncolt el. Abban az volt bennem, hogy majd legközelebb, hogyha összehoz a szerkesztő bennünket, akkor mondja meg azt Szlazsánszki Ferencnek, hogy hát én az Iván Júliával nem ülök össze, mert ő ugyan egy nagyon reprezentatív külsejű nő, de én nem soros köszönöm szépen, nem szeretnék egy műsorba sem Tartkozni. És ugye itt van előttem, csak az idő rövidsége miatt sajnos nem tudom mindazt megismételni, amit egyébként a Navaras és Tiborral folytatott beszélgetésben elmondtam. Tehát ugye, hogy hogyan került egyáltalán a közbeszédbe ez a 2000 soros ügynök, hogyan hangzott el ez a miniszterelnök úr szájából egy pénteki Kossuth rádiónak adott nyilatkozatából, hogyan lett ebből apró pénz, hogyan jelent ez meg a figyelőben, hogyan reagált erre Csikán Attila tegnap este a hírtévében, nem tudom, hogy ez követte. Hogyan reagált erre a CEU, hogyan reagált erre a figyelő, amely azt mondta, hogy aggódásra semmi ok, lehet még jelentkezni a soros szaknévsorba. Tehát nem elég, hogy soros névsorba, hanem szaknévsorba, amely egyben egy olyan viccelődés, mint ez egyébként egy humoros történet volna, Um, beleértve, hogy hogyan állt ki egyébként, csak öszt, ön ezt nem hallhatta uh, Navras és Csiborcsicsikán Attila mellett, csak akkor azt kérdeztem, hogy ez valami Sindler listája ez, hogy van egy lista, és aztán jön valaki, aki lehúzodra a neveket, ez hogyan lesz. És ugye itt van előttem az is, amit ön mondott, nagyon szeretném azt mondani, hogy meglep a dolog, és felháborodtam, de ez inkább csak szoborúságot és méle undort érzek. Mondta Iván Júlia, az Amnesty International Magyarország igazgatója. Minden reggel úgy kellünk felé, hogy azt várjuk ma, vajon milyen ajas hazugságot ír rólunk a kormánymédián. Most én már ki voltam téve hagyjáratnak, tudom azt, hogy milyen az, amikor az emberre rászállnak, amit ő igazságtalannak él meg, ez egy hosszú történet, nem kezdek bele. És az ön mindennapi hozzáállása azt mutatja, hogy legalábbis látszólag nem érte el ennek. A szele, bár ö, ö, beszél róla. Én azt kérdezem öntől, a viccet félretével, hiszen nem fogom azt mondani, hogy én nem ülök ott, mert nekem nem az a dolgom, hogy hofi után szabadon, hogy szagoljam, hanem hogy tanítsak, hanem hogy műsort készítsek. De ha van annyi bizalommal irántam és a hallgatóim iránt, hogy bevezet bennünket abba, hogy ez mennyire érinti önt, meg hozzátéve, hogy mennyire érzi igazságtalannak, hiszen egyébként, ha igazságosak, vagy nyilvánvalóan egészen más a hozzáállás, azt megköszönném, mert racionális és okos szavakkal már tele van a padlás. <gül> Jó, akkor sem ezért nem mutassá beszélni. Nem mutassá csak ráció. Ön időnként ilyen, ilyen. Hát azért ön Önben van egy ilyen, egy ilyen magas röptűség, amiben a megnyilvánulásaiban azt mutatja, hogy hát én, én, én olyan magasságban vagyok, ahol engem ezek a dolgok nem érnek el. Én ezt itt korábban, nem most, hanem 20-25 évvel ezelőtt egy ilyen szellemi kékharisnyasággal magyaráztam. ennyire nem ismerem azt önt. gondolom, hogy ez nem szellemi kékharisnyaság, hanem egy teljesen természetes védekező mechanizmus, lelki és egyébként értelmi mentális védekezés is, mert hogy én nem vagyok hajlandó, és szerintem nagyon sok munkatársam, és ezen a listán szereplő nagyon sok ember, aki a barátom, vagy kollégám, vagy volt kollégám, nem vagyunk hajlandóak abban a mocsokba és abban a végtelen, sekélyes, szörtelembe alászálni, amit egyébként akár a figyelő ebben a cikkben, vagy akár nagyon sok uh, politikus, vagy ilyen álszakértő, vagy ilyen hirtelen jött, uh, nem tudom, alkotmányjogi szakember legyen mondjuk tényleg ez a Lomnici vagy akár az alapjogokért központ, abban a mocskban nem vagyunk hajlandók, és én nem vagyok személy szerint hajlandó alá sem érzelmileg, sem agyilag. Ahogy érint csak, hogy a kérdésére válaszoljak, hát tényleg uztustalan és undorító ez az egész, és nekem is eszembe jut a Schindler listája, és még nagyon sok lista, és az is, hogy Kornai Jánost is mindenféle listákra pakolgatták. Én egyébként úgy vagyok ezzel, hogy ha ténylegesen minden rendben lenne, és, és ez a kormány a győzelmének, a választási győzelmének örülhetne, és lenne bármilyen, hogy mondjam, elismerni való az elmúlt négy vagy nyolc éves teljesítményükben, akkor arról lenne szó. De hogy annyira kiürült Magyarország szellemileg olyan tragikus állapotban, és olyan tragikus állapotban vannak, meg vagyunk sokan magyar állampolgárok sajnos, hogy tényleg nem marad más, mint egyébként kiváló szakembereket ekézni és fenyegetni. Ez tényleg olyan, mintha valami, nem tudom, nagycsoportos mondjuk a óvodás, a bölcsödésekre és így kigáncsolna őket. Tehát nyilvánvaló, hogy sem én, sem az Amnesty International Magyarországa maga hat és fél munkavállalójával egyébként, sem más nagyobb szervezetek nem fogjuk tudni felvenni a versenyt, sem azzal a pénzzel, amit itt elköltöttek mindenféle gyűlöletkeltő plakátokra, sem, nem lesz-e a média birodalmunk, de nem is kell, tehát mi azért vagyunk itt, én is azért csinálom ezt nap, mint nap, mert abban hiszek, hogy kritizálni kell a mindenkori hatalmat, hogyha hibázik. És az, hogy ezt ennyire nem tudja bevenni a gyomra Orbán Viktornak, vagy Schmidt Máriának, vagy Lánci Tamásnak, vagy akárkinek, aki ugye ebben az egész szényenletes kampányban aktívan részt vesz, a drámai, ez De Én beszélgetni fogok tényleg másodperceken belül Gulyás Gergelyel. fogják adni a stopsorost, ami önmagában elképesztő, hogy egy törvénytervezetnek stopsoros legyen a neve, és ez olyan szabályokat fog megállapítani, ami után egyáltalán nem lehetetlen, hogy minden nap a magyar lakosság az önfényképével fog ébredni, hogyha a magyar időket olvassa. Hát egyrészt egyébként ez a törvénytervezet már bent van a parlament előtt, tehát már itt be se van, kell a... ugye ezt már megtették ezt meg a beadtak. kívességet. Csak csak a részre vették, ugye. Igen, de igazán, tehát hogy lehet, hogy ez az, hogy az én fényképemmel ébrednek, hát most ez vagy jó, vagy nem jó, meg egyetem magyar időket olvasni, szóval ha már itt nem a ráció, meg a magas magasögtűség, szóval tényleg az agykárosodástól mentse meg a jó istenem magyarokat. De, de én azt gondolom, hogy az egész arról szól, hogy ne legyen olyan ember, aki kimeri nyitni a száját ebben az országban. Hogy csak azt kérdezem, persze, mint, hogy, hogy ön mennyire kell. van felkészítve akár, tehát hogy arra valaki fordít -e energiát akár a szervezeten belül, vagy ön mennyire van felkészülve arra, hogy egyszer egy férfi elkezd utána maga után rohanni, és azt kiabálja, hogy rohadt kurva, miközben nem arról van szó, hogy a magánéleti kapcsolatuk megroblott. Persze, erre egyébként fel... nem, nyilván nem vagyok teljesen felkészítve sem én, sem a kollégáim, Viszont szerencsére, és egyébként ebben még mi mindig jobban állunk, mint sokan mások, ugye egy nagy nemzetközi mozgalomnak a része az NSZ International Magyarország Egyesület, pont a napokban lesznek egyébként komolyabb ilyen felkészítéseink, ami a kollégáknak, akik naponta gyűlölködő telefonokat kapunk, és bár nem engem személy szerint kurváznak le, hanem a munkánkat ócsárolják és hazárólóznak le minket, hogy lesz olyan lelki segítség, ami egyébként pszichológiai szupervízió formában ezt elviselhetőbbé teszi, vagy abban bízom, hogy én is és a kollégáim, akiket tényleg nagyra becsülök és nagyon szeretek, és nagyon jó a közösségünk, hogy így tudunk majd szomlépést tartani, vagy egyáltalán ellenállni ennek a rettenetes gyűlöletnek, ami ömlik mindenhonnan. Azért úgy viszonylag könnyű egyébként elviselni ezt a rettenetesen sok ö, ocsmányságot, hogy így tudjuk azt, hogy igazunk van. Hát, hogy... Hogy nem mondom, hogy Mártir halált szeretne bármi. Én ezt értem, hallott. de egy hallgatóm, aki egyébként óvott annak az elolvasásától, amit elküldött, tehát úgy ö, álszent, ahogy van, de ezzel együtt jól cselekedett. Gulyás Márton, egy következményektől megrettent aktivistája riposznak elmondta, a legfontosabb cél a rendőrök provokálása lesz ez a szombati ö, megmozulás, akciókat filmre vesz, és ha sikerül egy rendőrt kihozni a sodrából, a felvételt nyomban közé a világhálón, rendőri erőszak, zsarnokság, terror Magyarországon címmel, mindez egy faktor nevezető által korábban nem, rende, nem ismert oldalról, amely így kezdődik. Gulyás Márton behívta a soros rohamosztagot, törni zúzni akarnak Pesten, ők gyújtották fel Hamburgot. De ez nem igaz. Én ez ez ugyanaz fake news, mint Donald Trump értem. körül annyi minden, én, én meg minden migráns minden Én ezt értem, de őt. ez most már azon a szinten van, ahol másodpercek alatt tudnak bedobni egy kirakatot, vagy esetleg valaki csak nekidől, de abban már téglát látnak. Tehát én azt mondom, Miközben magam sem tudom, hogy egy ilyen szituációban hogyan viselkednék. Törni, zúzni akarnak a szombati demonstráción kihasználva a csalódott ellenzékek elkeseredettségét, Gulyás Márton felvette a kapcsolatot a régi politikai szövetségéseivel. Én nem tudom, hogy Gulyás Márton, bocsánat, csak egy kivel vette fel a kapcsolatot. Én hagyd mondjam itt el, hogy ha már ebben a beszélgetésben ez előkerül, sem én, sem az Meszty, és biztos, hogy nagyon sok más jogvédő, mi nem gondoljuk, hogy erőszakkal kellene, bár, hogy bármilyen módon kifejezni a véleményünket, tehát akár a szombati demonstráció, én személyesen nagyon rossz ötletnek tartom, ha a Gulyás Marci ezt csinálja, vagy erre az embereket, ha ez igaz. Én egyáltalán nem gondolom egyébként, hogy ez igaz lenne, ez pont ugyanolyan elterelő meg ilyen kamuhírgyártás, hírgyártás, mint annyi minden volt már, meg amit a Gulyás Marci is már annyi mindent írtak. Az, hogy emberek el vannak egy dolog, nem szabad erőszakkal. Nem szabad erőszakos módon kifejezni a véleményünket. Én az magam nevében azt mondom, és a munkatársaimért ezért szavatolok, hogy eszünk ágában nincsen semmiféle erőszakos megmozulásra, Azt, hogy tudjuk, hogy igazunk van, hogy az emberi jogok fontos értékek, ezeket semmelyik hatalomnak ja, nem állja meg. El kell, hogy köszönjük, de kiporni. azt kell, hogy önnek mondjam, és az utolsó szó joga az öné, hogy én nem kívánom, hogy ilyen szituáció jöjjön létre, hogy ég a ház. Ön jön a vödörről, és azt mondja, Ivá Júlia öntől vizet nem. Ki tudja, mi van a vödörében. Én sem szeretném hogy ez a helyzet előjön. Hogy másodpercre vagyunk tőle. Meglátjuk, hát lehet. Én azt gondolom, hogy nem szabad ezzel együtt abban szakok. Ezzel mert együtt, Én nem ezt mondtam, végén. én azt mondtam, nem csak az, hogy vigyázzon magára, hanem hogy a teljes kommunika... Én értem, ha valaki egy fafej, és ott van még két betű, az én vagyok, de van olyan szituáció, ahol, hogyha. Nagyon ellenségesen közelednek az emberhez, és igazságtudata van, nem biztos, hogy az a legjobb magatartás, hogyha egyébként ezt egyfolytában mondja, valahogy alkalmazkodni kell ahhoz a világhoz, amelyet egy, az ember igazságtalannak talál, ha fenn akar benne maradni, és azt akarja, hogy a tevékenységét tovább folytathass, ezt egy öreg ember tanácsaként fogadja. Nem tudom, hogy ez konkrétan mit jelent, de... Hát nagyon sok támogató üzenet is jön, tehát ez igaz, persze, de hogy azért nagyon sokan nézzet. azt gondolják, hogy nem szabad. Higgyen a belső hangjának, amelyet én még nem ismerhetek, és valószínűleg nagyon sokan csak a közvetlen környezetéből, Ahhoz egy tévéműsor, vagy pár tévéműsor kevés volt. Viszont hallásra. Viszont hallásra, köszönöm. Ez a nincs mit tipikus esete. Jó reggelt lehet. Köszönöm. Gulyás Gergely van a vonalban. Um, itt van előttem ez az úgynevezett stopsoros Mi szükség volt arra, hogy ez három részre legyen bontva? Ugye az egyik az a migrációt támogató szervezetek működésének engedélyezéséről, és ugye ez az alap. Ehhez kétharmados többség kell. Ezt egyébként nem lehetett volna... Tehát ennek ennélkül nem működik a bevándorlási finanszírozás illetékről szóló törvényjavaslat, valamint a harmadik, amelynek a neve pedig úgy szól. Itt van mindegyik előttem, tanárul készültem, ez a távolságtartásról szóló. Hát, Ittán kormány előterjesztésről van szó, ezért a résztek indokolását azt nem vállalnám magamra. De korábban ez az idegen, hogy távoltartást illeték, és a maga a tám, migrációt támogató szervezetek működésének engedélyezése, ez um, nem szerepelt külön-külön. Nem, de az, hogy milyen formában nyújt be egy előterjesztést a kormány, ez egy kodifikációs kérdés, és nem tartalmi, ami nyilván az előterjesztő döntésétől függ. A benyújtó, hogy doktor Semjén Zsolt miniszterelnök helyettesének van jelentőség? Én jól tudom azt, hogy a megalakuló parlament első témái közé tartozik a stoppsoros törvénycsomag? Ez így első témái közé tartozik, ez a... Az első hónapban tárgyalva lesz. De az biztos, hogy még a tavaszi vagy az első fél évben. Tárgyalni fogja az ugye az ellenzék nevezhette volna stop sorosnak, mert ez egy ilyen gúgy név. Hogy lehet egy törvénycsomag stop soros? Mert ugye magában a törvénytervezetben is így szerepel. Mi az, hogy stop soros? <gül> és még csak idézőjelben sincs. Elég egyszerűs kifejező a. Figyelj, ne haragudjál, én azért téged eléggé megismertelek. A te nyelvjárásod és a te jogi szakszöveg alkalmazásodban a stop soros eddig nem fért bele. Igen, de az ezt nem ilyen vagyok. Jó, csak az a kérdés, hogy ez számodra így ebben a formában mennyire elfogadható, miközben persze azt is lehet mondani, hogy nem ez a lényeg. Igen, ezt a válaszom rá, hogy ez egy lényeges és fontos vita, hogy a jogalkotási törvény előírásainak milyen formában és hogyan teszünk eleget. Annak egyébként eleget tesz, és mennyire kell, hogy leegyszerűsítő a címebe. A hogy ezt viszonylag kevesen olvassák, és legalább idézőjelben lehetne. Figyelj, én azt gondolom, és azért e tekintetben is, én azt gondolom, hogy ez egy olyan beszélgetéssorozat, ami kettőnkemben sokszor nem értünk egyet, de eddig a felek értékelték egymást. Ebben nem egy olyan elem valamiben én ne érteném meg azt, amit mondasz. Én azt mondom, hogy aki ezt így csinálja, az ugyanaz, mint amikor, vagy hasonló, mint amikor a figyelő azt mondja, hogy lehet még jelentkezni a sorosféle szaknépsorba. Tehát nem az, hogy népsor, hanem szaknépsor. Tehát van benne egy olyan izé, amitől én eddig távol tartottam magam. Korábban, ha ilyen nyelvezetet használtam, és valaki ebbe kötött bele, akkor sajnáltam, hiszen lényegtelen dologban adtam lehetőséget a támadásra. Én szerintem a politikai támadásra nem adok ott, szakmai támadásra okkutathat, de az országívési vita előttünk áll, tehát az országívési megvitatja, hogy milyen formában hogyan akarja a hogy tővényeusodótászokat. A belügyminiszter lesz az a miniszter, akinek az engedélyező határozatára szüksége lesz a, le, a, a konkrét szervezetnek? Én azért nem mennék ilyen mértékben a részletekbe bele, mert szerintem a a módosításokkal fogadható el, tehát azért aztán minden olyan kérdés, ami a technikai szintre vonatkozik. Úgyhogy nyilvánvalóan a törvényelveset célja az az, hogy aki az illegális migrációt támogatja, finanszírozza, azzal kapcsolatosan legyenek szankciók. Azt teljesen Egyetem, egyértelművé válik változott. majd, hogy mit nevezünk támogatásnak. Mert a finanszírozást, azt értem, de a támogatás, ami nem pénzügyi... Igen, van, nem, nem arról van szól, hogy aki egy cikket, hogy milyen jó is az illegális migráció. Igen, ezeket egyértelművé kell tenni. És van a célja a törvényomásátnak szerintem érthető és világos, az, hogy ez milyen eszközökkel érhető el, annak érdekében, hogy az alkotmányosság is biztosató legyen, ez szerintem a törvényoszat vitájának a kérdésünk. Ugye, mert az van itt, hogy a miniszter eljárása során nem értékelhető a szervezet hátrányára a szervezet által tudományos ismeretterjesztő kutatási vagy oktatási cél, van elsődlegesen humanitárius cél, magyarul, hogy azért van olyan lehetőség, ami kivezetést jelent, és azért ez egy fontos dolog, hogy ne külalakra ítéljenek de az logikus is, tehát senki a szabad véleményemét senki nem korlátozhatja, tehát úgyhogy én holnap alapítok egy egyesületet, és e, tudományos alapon azt akarom bebizonyítani, hogy a családpolitika és a gyermekvállalás az e, rossz, az viszont remek, hogyha Afrikából és az arab világból százalak jönnek be, mert az jót az országnak, akkor szóval most túl azon, hogy nem kell a milyen mértékben nem értek ezzel egyet, de mégiscsak a helyzet az hogy a véleményter szabadsága ez tökéletesen értem, de ha már erről van szó, ez egy apró leágazás, de ki tudja, mikor beszélünk legközelebb, és ez egy nagyon koncentrált nap, és egy nagyon koncentrált hét volt. Én gyász és örömmunkát egyaránt végeztem, és próbáltam azt csinálni, ami a dolgom. Az a család támogató és család segítő és népszaporulatot segítő program, amiről a miniszterelnök úr beszélt, annak része lehet egy abortus törvény? Igen. Azt kérdezem tőled, e, ismét tiszteletben tartva azt, amit mondtál, hogy magában a törvénytervezetben az, hogy a miniszter 180 napon belül dönt, az egy olyan hosszú idő, hogy annak, tehát hogyha az lerövidül, akkor se valószínű, hogy 30 napra rövidül, bár ki tudja. De mihez szükséges egy fél év? Ami ráadásul 90 nappal meghosszabbítható. Most hogy egyszerűen adható és randó, hogy az alapos, és teljesen vizsgálható. <gül> Ezt szeretném jelezni, hogy a, a technikai kérdésekről az országgyűlésnek kell vitát folytatnia, és természetesen, hogyha valaki nem tartja ki a határidőt mellett szó elveket, akkor is határidőnek a vagy lehetődhető. Így aztán ennél többet ne is kérdezzem tőled, hogy hány olyan törvény van, amely, bár... Nem lehet. Ugye az a gond, hogy, nem szó, meghatározni ezt, hogy erről van szó. szó, ege, ege, ege, ege. Pontatlanul fogok fogalmazni, egyrészt mert fáradt vagyok, másrészt nem fogom megtalálni az összes papíromat, bár könnyen lehetséges, hogy meg fogom találni, mert talán pont ennek a végén van, hogy maga az a rendkívüli helyzet, ami van, ugye, amit, a, amit a, a, mig, a migráns veszély kapcsán a belügyminiszternek a javaslatára a kormány fogad el, de segíts nekem, tehát amely... amely eh... A tümleges migrációt mellentő válsághelyzet, hogy... Azt meg, a kormány vagy a parlament? A, a kormány döntéssel, vagy a javaslatára a kormányhoz is megyőzgerét, az intézmény, de a, a válság helyen. Nagyon szépen köszönöm, ezt nem tudtam volna elmondani. Fél évvel? Egy évvel? Fél évvel, jó jól emlékszem. Amennyiben ennek a meghosszabbítása nem történik meg, az hogyan, hogyan érinti egyébként ezt a törvénycsomagot? Tehát létezik majd olyan, hogy nem lesz ilyen állapot, de magas, topsoros, érvényes lesz? Te jó részét olyan formában, hogy akkor nem, nem alkalmazhatóak az ebben, és Magyarul abban a pillanatban, hogy nincs ez az állapot, ez a törvény nem használható? Nem használható, nem az egész, de jelentős része nem. De azt ugye tudod, hogy ezt majd el kell magyarázni a népnek, mert azért ilyen duplikát helyzet viszonylag kevés van? Hát nem teljesen, és bár az nem a legtalálóbb, de hát egy csomó, Fiókkorlátozása rendkívül jó esetén van mód. Természetesen a tömeges nézációkhoz nem Nagyon jól beszélsz. Pontosan én nem csalódtam benned, de mondjuk, ami az árvízveszélyre vonatkozik, és ami erre a helyzetre vonatkozik, annak az hátsó, a backgroundban lévő objektivitása azért enged meg, hogy azt mondjam, hogy azért az különböző. Természetesen, de én sem utaltam. Hát akkor lassan a félszavakból is megértsük, egymást független attól, hogy én nem a Fideszre szavaztam, de... Attól még ez a két dolog így nem érinti egymást. A választó jog, az szabad, titkos, egyenlő. Um, azt kérdezem, hogy tudom megint ugyanazt fogod mondani. A miniszter a szervezet adatait az engedélyezési eljárás lefolytatása céljából a kérelem benyújtását két évig kezeli. Felejtsük el a, a, az időt. De mi az, hogy kezeli? Tehát azt, hogy azt követően törölni kell. Tiség? Hogy azt azt követően törölni, törölni kell. Értem. Azt kérdezem tőled generálisan, most nagyon nagyot ugrok. És aztán persze folytatjuk az időkorlát mellett. Nagyon sajnálom, hogy én kevés idő van, de igyekszem kihasználni. Te megérted-e azt, vagy nem vagy hajlandó a kérdésnek erre a részére még belegondolni sem, hogy ezt egyébként magukat jogtisztának, tevékenységüket pozitívnak látó szervezetek támadásként érik meg, függetlenül attól, hogy még egyébként a parlament nem hozta meg a döntést. Hát, ugye ugye két válaszom is van, az első, hogy ezek a szervezetek a meg észterűbb is támadásként érték mindig meg, hogyha rájuk vonatkozott és nem nyilvánvalóan előnyük származott belőle, hiszen azt sokszor elmondtam, és szerintem nehéz itatni, hogy abból durvább, durvább vádakat megfogalmazni, hogy egy Magyarországon működő szervezet mondjuk a 7,2 millió forint fölötti, támogatásokat, nyilvánosságra kell, hogy hozza, e e ezt én az átláthatóság fontos szabályának tartom, és kifejezetten helyesnek. E és sőt, olyan szerveznek, amelyek egyébként <híl> megükben is, vagy egész tevékenységükkel az átláthatóságokat hirdetik, és elszámolhatóságról kapolnak, ott meg végképp furcsa, amikor valaki egy ilyen javaslatot ellenez. Tehát én megvárnám ennek a törvények végéges változatát, de természetesen a törvényalkotás. akutás időszakában is folyamat alatt is ö, mindenkinek fogalmazhat kritikus véleményeket. Azt mondja az általános indoklás, hogy a soros tervel kapcsolatos nemzeti konzultáció során a magyar állampolgárok minden eddiginél nagyobb számban több mint 2,3 millió nyilvánítottak véleményt, és aztán ez van részletezve. Azt kérdezem tőled, miközben ezt a beszélgetést és ezt a vitát más formában, más körülmények között már lefolytattuk. Vajon a jövőt illetően, 2018-22 között, ö, egy teljesen alaptalan felvetése, ha a fiala azt kérdezi Gulyás Gergelytől, hogy nem -e lehetne-e bizonyos nemzeti konzultációs kérdéseket népszavazással felváltani? Ugye világos szabályi vannak Magyarországon a népszavazásnak, a népszavazás egy egy közgyogi kötőerővel bíró döntés, még egy nemzeti konzultáció az a szóból is következik. Oké, okay, rendben de az indoklás mégis úgy mutatja, mintha népszavazás lenne, mintha kötelezné bármire is a kormányt. Itt nincs ellentmondás? Nem, én ezt nem olvasom ki a régen olvasott indoklásból, egy csak érmértékben sem azt, hogy a kormány ezt egy érvnek tekinti. Hát erről azt mondom. De az teljesen rendben, rendben van, akkor nem ezt is tekintheti. Elnézést, az hogy... szerepel itt, a kormány tapsoros néven egy átfogó védelmi csomagot készített elő, amely ezt az akaratot tükrözi. Igen, de, de a kormány azt is nyugodtan megtehetni, hogy azt mondja, hogy a közvéleménykutatások szerint óriási többség az embereknek azt akarja, hogy Magyarországon az illegális migráció problémáját a kormány számolja. Igazán a kormány azt is mondhatná két-harad birtokában, el... hogy csak, de akkor azért nagy különbség van a között, hogy csak, hogy közvéleménykutatás, de... hogy a... nemzeti a... nem nem különbség... konzultáció vagy, vagy népszavazás. De a mégis különbség az a népszavazás és minden más között van. Tehát az a törvényjavaslatnak úgy kellene szólnia, hogy kötelezettsége a kormánynak, illetve az országgyűlésnek, konkrétan az országgyűlésnek ezt a törvényast elfogadni, mert eredményes döntőnévszalás volt a kérdésben. Oké, okay, én ezt értem, lehet. világosabb lenne a kép szerint a de értettem az indoklásodat. Ami a távolságtartást illeti, ott ugye van ez a 8 kilométeres sávban távol tarthat szemét, aki Magyarország meghatárt a közérdeket veszélyezteti, elnézés, ez nem a tiszteletlenség. Ez a 8 kilométeres távolságtartás, ugye az is benne van, hogy egyáltalán nem engedi be Magyarországra, de mondjuk ez hogyan van egy ferihegy esetén, tehát leszállott már ott, ott mi van? Ezt nagyon egy hogy vonatkozik-e egyáltalán reptére, vagy sem. Ugye ez ma a gyakorlatban létező szabály, tehát itt nem találtuk fel a spanyol azt, hogy igen, akkor ez korábban történt meg, hiszen a határ kérésére volt az a történt az a törvénymódosítás kb. három évvel ezelőtt, két 2 évvel ezelőtt, hogy a határsávnak kell tekinteni jogi a 8 km-es szakaszt, ezért Akit ott állítanak, még megtartóztatnak fel, azt vissza lehet vinni a határ szerb oldalára a gyakorlatban. Ez ma is létező és jó működő, és a határvédelemmel foglalkozó rendőrség szerint fontos intézni. Még a választás előtt készült veled interjú, azt mondtad is, akkor, amikor mi beszélgettünk péntekre, hogy további interjúk várhatók még, és van egy interjú, amit a HVG készített veled, amelyet ugye abban a címmel hirdettek, hogy nem látom semmilyen realitását a kétharmadnak. Végül is kétharmad született. Ennek a hivatalos megállapítása az mikor lesz, tehát mikor zárul le az összes olyan folyamat, amikor azt lehet mondani, beérkező külföldi jogorvoslat, egyebek. Tehát tehát mikor van ez, nem napra? Április vége, május eleje. Majdhogy nem biztosan mondhat, hogy legeslegkésőbbi határidő május harmadik. Lehet leszámít, hogy hogyha választási csalást állapítanak meg, de amennyiben ezt nem állapítják meg, nehéz lesz majd azzal vitába szállni, beleértve a választójogi törvénynek az összes kormánypárt felé való lejtését is, tehát ezt is ideértve, hogy... Úriási részvétel mellett elsőprő győzelmet aratott a kormánypárt, amivel kapcsolatban én gratulációmat fejeztem ki. Valószínűleg olyan sokan gratuláltak, hogy nem is válaszoltál rá. Akkor azért elmérős kérek, valóban ez történt, Fel, fe, Feltételeztem, hát, de megtettem. Beszélt... nagyon szépen köszönöm. Ez ugyanakkor nem teszi jó azt a pontatlan, de magyar sajtóban elterjedt megfogalmazást, hogy a kormánypártnak kikérdező választógi törvény, mert ez nem igaz. Uh, a, ugye, a legnagyobb pártnak kedvez a választói 1999 1990 a Magyarországon. Ez van, hogy az ellenzék, van, hogy a kormány. Um, ugye máshol is volt, de nálam konkrétan Gyurcsány Ferenc hosszan beszélt arról, hogy ez miért kizárt dolog, hogy gratuláljon, és ebben gyakorlatilag hát majdnem köztörvényes brigantiként írta le a kormányt, Amivel én azért azonosulok nehezen, mert ugye én még abban az időben nevelkedtem, amikor az ember állandóan közbeszólt, mert az akkori ORTT még eljárt, most már ott tartunk, hogy a véleménynyilvánítási szabadságba ez belefér, de egy olyan közhangulatot kelt, vagy egy olyan állapotot kelt, amiben én nem tudok létezni. Egyébként sem beszélnék szívesen egy brigantival, vagy ha igen, akkor hát nem tudom, kesztyűt kéne felvenni a hangomra, amit tudom. ez megtörtént, pedig ez megtörtént Mármint, hogy mi? Hát mondod, hogy egyébként csak beszélnél szívesen egy brigantival, erre mondod, hogy pedig ez megtörtént, hogy a történet kiderül. Ugye, hát itt meg ugye az van, hogy ő téged mond brigantinak, te őt mondod brigantinak, és... <laughs> Hát nem mondjam azt, hogy ez engem nem, nem dob föl. És ugye megkérdezték a miniszterelnök úrtól, a talán keddi nemzetközi sajtótájékoztatóján, hogy gratulálta neki bárki a többi párt részéről, de ezt speciál elhárította, és azt mondta, hogy külföldön ez szokás, és másodszori kérdésre sem adott más választ. Nem, de a, ne, bocsánat, a válaszából világosan teljesen kérdődik, nem, tehát a, a Karácsony Gergely televízión keresztül, de a egyértelmű volt, hogy több geopolitika is. Ő ahhoz, az is tartozik, aki, ha veszített, beleértve az előbb említett Gyurcsányi Ferencet is, akkor neki is, vagy éppen Megyesipértenek is gratulált. Én elmondtam, hogy én nagyon jó meg vagyok mindenféle ellenzéki gratuláció nélkül. Bár ezt teljes egészében nem kellett nélkülöznem, de mindegy. Tehát én nagyon jó meg van nélkül, hogy az ellenzék vezetői egy. Megalázó és megsemmisítő az után nem érzik úgy, hogy gratuláljanak hogy összes párt elnökének. De azért érhetően majd egyszer egy olyan ellenzék fog a kormányra kerülni, amely képes hogy vereség esetén gratulálni, és az ország számára biztos hogy ez a jobb. A soros Ma olyan kormánya van, bocsánat, olyan kormánya van, az országnak olyan kormánypártja van, amely ha a választást, akkor mindig képes volt gratulálni. A sorosisták mind szavaznak, legyünk ott mi is, mondta április 5-én a miniszterelnök úr, amit én Navracis Tiborral speciál megbeszéltem veled, még nem. Én nem a kormánypártra szavaztam, ettől még nem érzem magam sorosistának, és nagyon nem is szeretném ebből, ebből az okból sorosistának érezni magam. Én tudom, hogy nem lehet azt mondani, hogy sorosisták leszámítva a fialát, de azt kell, hogy nekik... De az állítás természetesen így nem igaz, hiszen ennek a és a sincs a logika a szabályi szerint alapja, hiszen ennek a mondatnak az eredeti, -e, az az, amit a Fidesz 9 ben alkalmazott, hogy a kommunisták mit szavaznak, legyünk ott mi is, senki nem gondolja, hogy 1909-ben mindenki kommunista lett volna, aki nem az akkor egyébként 9%-ot a Fidesz támogatta, hanem mondjuk a magyar demokratapúlmot vagy a kis gazdapát. Oké, de akkor én... azt mondja, hogy a kerítés két ellentétes oldal állunk, mi megtartani, ők pedig bedönteni akarják, én nem akarom bedönteni. Jelenek örülök, de ez nem jelenti azt, hogy. Máshol már nem lenne hely. Értem, csak uh, szeretnék eljutni a beszélgetésünk végén, hozzátéve egy tényleg egy zárójeles mondatot. Nincs arra idő, hogy hosszan beszéljek. Um... Halocsán az téren éreztem magam talán úgy, mint amikor néztem a miniszterelnök urat a Nemzetközi Sajtótájkoztatón. Az, hogy a kétharmad örömmel tölti el a kormánypártot, kormánypártokat megértem. Azt, hogy ez egy olyan omnipotenciát jelent, amit Magyarországon nagyon sokszor, nagyon hosszú időn keresztül nem élveztek emberek. Ezt is megértem, bár elképzelni, nem tudom, sose voltam ilyen annak a hangvétele mégis olyan, amit tőlem távol áll, de nem szeretné kioktató lenni. Egy, egy, egy ember, aki nagyon örül annak a sikernek, amit elért, az nem ilyen mértékben teremti le adott esetben az ennek a győzelemnek a vele hasonló mértékben nem örül őket, de zárójelben mondom. Én szerintem a nem nem teremtetett senkit, hanem és az is egy kérdés, hogy azért is, hogy az miért azok vannak, akik éppen ellentétesen, megcsekély épp mértékben sem örülnek a Fidelsz de ez talán mélyebb okokra vissza. Én csak azt szeretném, hogy én nem láttam ott azt, hogy bárkit leteremtett volna. Hát ezt, ezt, ezt szívesen végnézném veled, de, de de már nem lesz idő. A kérdés, kritikus kérdések, vagy kritikusnak színő kérdéseket a súlyán közel. Te nem így beszélsz. Um, Sok fél, egy nagy néppártnak az a titka, hogy Sokféle ember, sokféle stílus. Igen, oké. Okay. Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy miközben a figyelő nem tartozik a kormánylapok közé, egyetlen jeleg a kormánynak nincs lapja, ugye? Természetesen nincs. TV-je sincs? Nincs, nincs, De az normális Szabály dolog, hogy egyébként a, a választási győzelem utána a miniszterelnök nem a közszolgálatot látogatja meg, hanem az EHO TV-t? szabad. Döntése. De ha ezt valaki üzenetértékűnek veszi, akkor az téved? Ez hát, nem egy értelmes és megvitatható, vagy. vagy <gül> Legábbis vitára érdemes felvetés. Hogy Jó, csak amikor kormány közelének a... neveznek egy médiumot, akkor nem könnyen lehetséges, hogy a miniszterelnöknek és közeli uh, szereplőknek a, az ahhoz való viszonyulás alapján mondják azt, miközben más témában egyébként Gulyás Gergely azt mondja, hogy ez nem kormány. Igen, uh... de én a, azt hiszem, fontos különbség az, hogy szerintem azt senki nem vitatja, maga az ECO-TV sem, hogy az ECO-TV egy jobboldali konzervatív, alapvetően a jelenlegi kormánypártokkal szemben uh, támogató. Médium, de ez nem azt jelenti a Reko TV bármely adásáért én, ezt, kell, én ezt, ezt, ezt nem is gondoltam. Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy gondol-e bárki megszólalni, miközben eh, emlékszem a te nyilatkozatodra eh, meghallgattam újólag a miniszterelnöknek, a Kossuth Rádiónak adott eh, nyilatkozatát, de azt kérdezem, hogy vajon jó szívvel hallgatja e a kormányzat az elcsukló hangú Csikán Attilát, aki kálmán szemben ülve arról beszél, hogy ő nem gondolja a hibás lépésnek az, hogyha ő egyébként egy olyan egyetemen dolgozik, ahol olyan ember környezetében lehet, mint korna János. Mindez annak apropóján, hogy megjelenik egy hevenyészet, már elsősorban annak a pontatlanságai alapján a figyelőben. Nem gondolod az, hogy ez ügyben nem biztos, hogy szerencsés, hogyha a Fia János Tiborral egy olyan beszélgetés folytat fél 8 és 8 óra között, amire lehet, hogy senki nem figyel oda, de egy kiáll egy Csikán Attila mellett Navracs és Tibor, amire a cinikus és minden szempontból elítélésre méltó Fiala János azt kérdezi, hogy itt lesz egy lista, és lesznek sínt lerek. Hogy van ez? De pillanatban vissza a Csikán Attilát, a kormány semmilyen formában nem bántotta, vagy semmilyen rosszat róla. Nem mondott, a Attila, az első A kerül nekem mindig nagy élmény lesz, és én ezt értem, hogy a figyelő nem kormánylap, de vajon nem-e -e, nem kéne-e valamit tenni annak érdekében, hogy ezt a félreértést tisztázni lehessen? De azért, akkor annyiban legyünk kritikusak is, hogy itt sokan úgy érezték, és érzik ma is, hogy félreértést kell kelteni. A, a, a, mi, mi történik? Elhangzik egy olyan mondat, meghallgatható, elérhető, hogy 20 ember dolgozik Ormánviktól megmutatásán, Mondja Sorosgy egyik alapítvány. Magyarországon, Mondja György egyik alapítványának vezetője. Ezt követően egy újság, személyeket ír, különböző intézményekről, hogy na ők akár ezek is lehetnek. Van számtalan Személy, anélkül, hogy teljes egészében láttam nem volt kérem. A Elnézést, a egy másodperc, sajtót. én már nem fogok megszólalni. Ez egy olyan rádió, ami nem tud binket tovább bírni, mint 110 másodperc. Tehát én most elköszönök, te pedig abban számolsz, hogy most 9 óra 58-20 másodperc van, és ha akarom, se tudom ezt a beszélgetést 10 óra. Igen, nagyon Rendben, vagy csak saj... szerettem volna elmondani. Ez a sajtóhírek alapján láttam. Csak nyilván vannak olyan nevek, akik szerintem tévesek, és vannak olyan nevek, akik pedig szerintem maguk is örömmel vállalnák, hogy Saros különböző az dolgoznak, nincsenek elítélő vagy negatív tartalma. De van, ezt, ezt érzik át az emberek, ezt érzik stigmának, emiatt van elcsukló hang. Ezzel én kéne tisztában lenni. egyetértek abban, hogy Csikán a lábval kapcsolatosan kár ilyen típusú negatív volt keresni, de az, ezen az nem változtató, utána az a hisztéria, ami ebben tegnap kialakult, azt én igazából a valós mozgatórugóit nem érzem, vagy nem a figyelő azt értsd meg, hogy én azt mondom neked a tévedés maximális kockázattával, hogy valaki, aki annak, kezelnie kell tudni olyan érzékenységet, ami alaptalam. Olyan hangulatot kell kelteni, hogy ne legyen ilyen érzékenység. Szeretném legyen is ezt Ezt nem mondtam. De ebbe beletartozik az, hogy az ember utána mond egy mondatot, amelyet Igen, próbál. Én nem mondtam, most csak ugyanakkor vannak benne halottak. Tehát azt kell, hogy neked... Tehát nem csak nem érzem úgy, hogy nekem ezzel kapcsolatosan egy újságszikben megjelentálja. Igen, de Smit Máriahoz... Jó, értem, én, én most csak azt mondom neked, miközben gratulálok, hogy ezzel a győzelemmel élni kéne. És nem kéne olyan, és nem tudom ezt jól befejezni. Hadd gratuláljak, úgy, hogy közben nem húzom mindjárt rá a vizes lepedőt. Még van öt másodpercünk. Viszont... Halott. köszönöm. Szépen. Én is köszönöm.